Ejátszva az úcska játék. nem, csak boldva járok, sajnos kocsiban van. Nem, majd másikál! Nem, elég. Hé, Feli Jancsik, a lányárossal? A Spirit FM 87.6-on, és az interneten. Mit kínlodik már is? 8, 9, 10, jó. jó hát figyelj, ez nem normális dolog. Kurva életben, tényleg. Csúbja azt a kibabrált ajtót. De most a zene nem szól. Most nem szól zene. Ha szó jelennek a kisfiúnak, fécsősön. Van valamit a zenével? Tessék. Tudom. Jó, renden van, ez nem normális dolog. Jó, figyelj. Kénytelen leszek majd szólni itt azoknak a műszaki főnöknek meg barát. tehát ez így nem működik tehát... illetve lehet, hogy másoknál működik, nálam nem ha kiment egy kurva életbe se hallom jó, ezt most hagyjuk abba Krista fölhívlak téged, hogy működik el a telefon, és aztán elkezdem a műsort. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt ma azzal beszélt, meg légy szíves, mert akivel kell, mert ezt soha többet nem fordulhat elő. Te most hallasz engem? Én most hallak tökéletes. Jó, köszönöm szépen. Elnézést kérek, ma 2020. április 9-dik csütörtök van a pontos idő, egy perc elmúlott, negyed, nyolc, ez nyilvánvalóan pont egy olyan napon kell, hogy történjen, amikor olyan mértékben szoros a programja a Kejfejáncsinak, amilyen szoros program egyébként az elmúlt napokban, hetekben soha nem volt. Ami a 14 éven aluljaknak nem felete, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott elnézést, hogyha olyasmi is kiszűrődött itt a munkazajban, ami nem szűrődhetne ki, én a magam részéről mindent elkövetek annak érdekében, hogy a műsor professzionális legyen. Abban az esetben, hogyha a technikai személyzetből emberi hiba miatt itt valami nem működik, akkor az én elégedetlenségem egy tízes kálán tízes, és az azzal kapcsolatos elégedetlenségemnek azonnal adok hangot, elsősorban azért, hogy ne robbanjak föl. Ne, most már semmit ne csináljál itt létsző, és az ég egy a a jó tehát itt most zenne nem lesz egy hamar, úgyhogy arra kérlek, hogy mind a kettünk, Ö, jövőben együttműködése érdekében ö, jobb, ha most kimész. Elnézést, magamra maradnék. Hogy... Oké, okay, rendben van, nem tartok rá igényt. 7 óra, 17 perc van. Jó reggelt kívánok, lehet? Mert? Mi a gond? Még nem. A, a, a, én még az old school tartozom, aki előbb megkérdezi, lehet -e. Oké. Okay. Jó, lehet? Gerhatákos Velence polgármestere van, adásban most már, adásban van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, vannak társai, ha nem is milliók, de meglehetősen sokan uh, ide tartozik, például Tihany, Hollókő, Tokaj, Szentendre, Zebegény, Gánt, Bakonybél, Szarvas, Békés Szentandrás, Balatonfüred, aztán Rigács, Szil Szilvásvárad. Ezek a városok, illetve ezeknek a városoknak a polgármesterei, Abaliget, Ipolytarnóc, Orfű, könnyen lehetséges, ugye hétvégén a budapesti Margitsziget is felzárkózik emellé, nem önállóan, hiszen abban az esetben Budapest kerül majd Velence mellé. Ezek mind-mind olyan önkormányzatok, amelyeknek a vezetői úgy döntöttek, hogy vagy a fővárosiak, vagy más vidékieknek az inváziója okán olyan rendelkezéseket hoznak, amely szabályozza ezeknek a településeknek az életét. Így aztán két rendelet is született. Egyrészt megszületett a Velenceváros Önkormányzat Képviselőtesületének hatáskörében eljáró polgármester. 6 per 2020 április 8 ai önkormányzati rendelete. Ugye a 9-e van, ez azt jelenti, hogy ez már hatályba lépett az ebben Igen. foglalt forgalom szabályozások. Illetve még egy rendelet van, ez nevezetesen a Belenceváros önkormányzat képviselőtestületének hatáskörében eljáró polgármester. 5 per 2020 április 8-a önkormányzati rendelete. Ez a közösségi együttélés alapvető szabályairól a járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős magatartásról szól. A vonalban Gerhárd Ákos, aki tegnap különböző csatornákon elmondta, hogy az előző héten olyan mennyiségű turista volt Velencén, hogy nem jó dolgában, de kényszerűségében hozta Ezeket a döntéseket a tévénézőknek és a rádióhallgatóknak itt hívom fel a figyelmét, hogy betelefonálási lehetőség nagy valószínűséggel körülbelül egy óra múlva lesz, addig nem fogadok telefonokat. Mi volt a múlt hétvégén? Hát Velence elég népszerű kiránduló hely. A jó idő miatt a kiárási korlátozás ellenére az elmúlt hétvégén is teltház volt. És úgy gondoltam, Mit hogy... Mit nevezünk háznak Velence esetében? Hát a Velencén lévő parkolók ö, tele voltak, lépni se lehetett, úgy ö, olyan volt, mint egy nyári nap, amikor a turisták előzörlik a várost. És akkor úgy döntött szombaton, vagy vasárnap, hogy ennek elejét veszi a húsvét ünnepekem? Igen, szombaton már ö, arra gondoltunk, hogy ö, Valamilyen módon ezt fékezni kellene a Velencén élők védelme miatt. Ö, és az önagodalma a lakosok agodalmát lefette halmazatilag? Igen, rengeteg telefont kaptunk, én is, a képviselőtársaim is, és, próbált, és azt az, az, az próbálták megtudni tőlünk, hogy tudunk-e valamit tenni ez ellen. Tehát a szombati nap folyamán... Én a helyi rendőrkapitányjal is sokszor beszéltem, és kértem őt, hogy segítsenek ellenőrizni itt az embereket, illetve a közterületeseinket is kiküldtem, hogy próbáljanak gátat szabni ennek a hatalmas fordata. Akkor ennek hogyan lehetett volna gátat szabni? Hát én úgy gondoltam, hogy a korlátozás, ez a kiárási korlátozásban van egy olyan passzus, hogy Hát csak indokolt esetben hagyja el az ember az otthonát, és hát nem volt benne az autós turizmus. És ha mondjuk kiderül, hogy Budapestről, vagy mondjuk száz kilométerről jött valaki ide turistának, akkor, akkor az nyilván nem... büntettek a, a rendőrök a, a múlt hét végén? Nem, nem, csak felszólították esetlegesen az embereket, hogy menjenek haza. És milyen mértékben engedelmeskedtek? Hát kevés a rendőr itt a környéken, most ebb a hétvégére már egy kicsit jobban fel fogunk készülni. Úgyhogy hát, aki úgy volt az hazament, de hát jöttek özönlöttek ide az Oké, okay, tételezzük fel, hogy fel kell a nap holnap is, ez nagy valószínűséggel így lesz, akkor április 10-e, péntek lesz, nagy péntek. Tételezzük fel, hogy elindulnak az emberek egyebek közt Velencére is. Mit fognak tapasztalni? Hát az összes parkolónkat, amely a tópark környékén van, lezártuk. Maga a település megközelíthető? Tehát abban nem lesz változás? Megközel, megközelíthető. Forgalomszabályozást vezettünk be, ami azt jelenti, hogy várakozni tilos táblák lesznek kitéve, illetve a nagy parkolók le lesznek zárva. Ebben segítenek minket a polgárőrök, az önkéntes tűzoltók, illetve a rendőrség is. De gondolom arra fel van készülve, hogy aki nincs tisztában azzal, Igen. hogy velencerre készül és gondolom lesznek ilyenek, azok majd ott elkezdenek, ahogy ezt otthon mondták, annak idején csalinkázni, hogy a külterületeken találjanak olyan helyet szabályosan vagy szabálytalan parkolva, hogy aztán elmehessenek a tópartra. Hát elképzelhető, ezért van egy ilyen nagymértékű segítség a városnak az önkéntesekkel, Úgyhogy és azért gondolom, hogy az is jó, hogy beszélünk róla, mert most hallják elég sokan, hogy ne is jöjjenek ide Velencére. Nagyon szívesen várjuk a turistákat, ha a járványidőszak elmúlt, mert hiszen ez egy remek, szép hely. De most jelen esetben szeretnénk, hogyha a Velencén élők védek, tehát hogy, hogy meg tudjuk védeni az itt élőket. Nem szeretnénk egy gócpont lenni itt az országban. Nem tudom, hogy figyelték-e, hogy a megyében most eléggé megugrott a fertőzöttek száma. Igen, Csár András székes polgármester, erről elgégi drámai módon beszélt a napokban. Azt kérdezem Öntől, hogy ez a rendelkezés, ahogy a rendelkezések egyike mondja, az önkormányzati rendelet a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetése napján hatáját veszti. Ami azt jelenti, hogy ez nem a hétvégére vonatkozik, tehát nem húsvétre vonatkozik, hanem minden napra vonatkozik. Egészen addig amíg a veszélyhelyzet meg nem szűnik. Így van. Esző, nincsenek hétköznapok, nincsenek ünnepnapok minden nap. Igen, igen mert ö, felfedeztük azt a kiskaput, hogy ö, most mondjuk tavaszi szünet lesz, aztán pünkös lesz, tehát olyan, olyan napok is jönnek, amikor nem hétvége van esetleg, nem ünnepnap és ugyanúgy mondjuk az embereknek van idejük most jönni. Ide. Azt árulja nekem, hogy nagyjából hány fő áll rendelkezésére önnek, hogy ezeket a szabályokat, amelyeket most hoztak, betartassák? Hát számításom szerint egy olyan 30 fő. Elegendő lesz? Elegendő lesz, igen. Nagyjából azokon a logisztikai pontokon lesz, ahol egyébként a legtöbb autós megjelenik annak érdekében, hogy ott hagyja az autóját? Igen, a legtöbb autós a Velence korzó és környékén itt a parkolókban szokták itt hagyni az autóját. Úgyhogy ezeket elég könnyen le lehet zárni. Ezzel nem lesz gond. Ez a lezárás nem érinti azokat, akik mondjuk a korzóban jönnek dolgozni, vagy, vagy árufeltöltés van. Vagy Milyen ilyen. módon igazolhatja az illető azt, hogy őnek jó dolga van? Hát itt azért velence mint nagyon sok ember ismeri a másikat, illetve hát Nyilván, hogyha arról van szó, hogy ott dolgozik, akkor megmondja melyik boltba, kinél, és már is mehet. Valamiféle rendelkezés, valamiféle eligazítás volt, én voltam katona, ott ugye ebből a szóval éltek, a tekintetben, hogy akik eljárnak, azok milyen módon járjanak el, hogyan legyenek udvariasak, és közben mégis erélyesek? Hát ez a mai nap folyamán, illetve a holnap reggeli nap folyamán lesz egy ilyen eligazítás. Mert hogy egyébként ö, ugye ez már ma hatályban van. Ma, ma hatályos, igen. Hát most a bevezetés se van a rendeletnek, tehát itt az első egy-két napban ö, türelmi idő van, úgyhogy a pénteki nap reggelével ö, indul a komolyabb ö, hát ellenőrzés. Sok sikert, őszintén sajnálom az apropót, amiért fölhívtam, hiszen egyébként normális körülmények között az ember azt mondaná, hogy menjenek Velencére. Most azt Ingen. mondaná, hogy ne menjenek Velencére, abban van valami, valami nem normális, mint ahogy egyébként maga a helyzet se normális. Őszintén remélem, igen, hogy... Még, igen. még annyit szeretnék mondani, hogy aki Velencére jön, és uh, valamilyen közintézménybe, boltba, akárhova... Akkor kérem, hogy vegyék fel a maszkot, mert most már arról is, mint mondta, említette, rendelet van. Nem szeretnénk, hogyha az első, az figyelmeztetés lesz. Volt már egy határozatunk erről, március 25-én, és úgy láttuk, hogy a velenceiek betartották a, a helyiek, itt megértették, hogy védeni kell egymást. Viszont ugyanígy, a, akik nem helybéliek, nem is tudják, hogy mi, mi a szabály itt Velencén, vagy milyen rendeletek vannak, úgyhogy felhívnám még egyszer a figyelmüket, hogy vegyenek maszkot, illetve takarják el, ha nincsen maszkjuk az arcukat, tehát a szájukat, arukat, és így lépjenek be ezekben a, ezekben a boltokba, vagy gyógyszertárba, vagy egyéb helyekre. Nehogy véletlenül szabálysértés miatt meg kelljen büntetni. Elsősorban el, először figyelmeztetésben fogjuk részesíteni az embereket, nem célunk a büntetés, de valamilyen módon Határt kell szabni annak, hogy a járvány terjed. Köszönöm a rendelkezésre, állásajnál az apropót viszonthallásra. Köszönöm szépen, viszonthallást! Önök Gerhár árkost hallották a polgármesterét. Miután fogalmam nincs, hogy szóle az zene vagy sem, az egyes interjúk között csönd lesz. termék hallanak. Jó reggelt kívánok, lehet! A vonalban Niedermüller Péter, város, polgármestere. Hol kezdjük? Mivel kezdjük? Ezt jó, mert közben elfelejtettem az egyik gombot megnyomni. Így aztán maradt a képzés. Egy gombbal kevesebbet nyomtam meg elnézést kérek. De, Azt kérdeztem, hogy mivel kezdjünk? Kezdjünk a parkolással? De nem értettem, igen, nem egy percet, a Azt kérdezem, hogy kezdjünk-e a parkolással? Kezdjük a parkolással. A miniszterelnök vasárnap jelentette be, és hétfőtől hatályosult, hogy... Budapesten nem kell parkolni, ez szoros összefüggésben volt azzal, hogy a főpolgármester által irányított BKK a Budapest Fejlesztési Központ szerint is szakmai hibát vétett, akkor, amikor olyan menetrendet alkalmazott, amely elsősorban a reggeli órákban, olyan számot tett lehetővé különböző közlekedési járműveken, amelyek nem tették lehetővé azt, hogy az utasok egymástól másfél méteres távolságban legyenek, és hiába állította helyre a főpolgármester a menetrendet, ez már nem volt elegendő. Az egy másik kérdés, hogy a közgyűlésben a fideszes polgármesterek már korábban is hanem is követelték, de határozottan kérték, hogy ne legyen a fővárosban parkolás. Teszem hozzá, hogy Székesfehérvár már korábban bevezette ezt a rendelkezést. Ön politikai, szakmai kérdésként viszonyul hozzá, ha igen, melyikhez, hogyan és miért? Az lehet, hogy a tömegközlekedésnek a tervezésében történt valami hiba, de csöndesen jelzem meg, ha történt is hiba, azt nem kell egy másik hibával megpróbálni helyre tenni. Tehát két hiba az biztos, hogy több mint egy. Én azt gondolom, hogy a ingyenes parkolás elrendelése az mindenféle szempontból egy rossz döntés volt, egy téves döntés volt, és mondom néhány szempontot, hogy miért. Figyelek. Egyrészt azért, mert ugye folyamatosan azt mondjuk az embereknek, mindenki azt mondja az hogy maradj otthon, hogy nem menj sehova. Próbál inkább fordulj az önkormányzatokhoz, de alapvetően maradj otthon. Majd ezt követően azt mondjuk neki, és visszamegyek egy lépést, hogy például a 65-10 felüliek délelőtt 9 és 12 között kimehetnek és vásárolhatnak. Ez önmagában egy érdekes dolog, hogy miért gondolja bárki azt, hogy ez egy normálisabb időpont a vírus szempontjából, hogy mondjuk délután 2 és 4 között, de ezt is hagyjuk. Most a tetejébe ezt hozzáteszük azt, hogy az autódat is viheted, bárhol leállhatsz vele, nem kell fizetni egy fillét sem a parkolásért, ez még inkább arra veszi rá az embereket, hogy hát akkor induljunk meg. És nézze meg, hogy bárki megnézheti, mióta az ingyenes parkolás engedélyezve van, azóta sokkal, de sokkal több autó járja Budapest utcáit mint korábban ennek semmiféle értelme nincs, arról nem is beszélek, hogy ugye a tetejébe a kormány elvette a az önkormányzatoktól a gépjárműadót, most akkor elveszik tőlük a parkolási pénzeket is. Tehát azt tudom mondani, még egyszer visszatérve az elejére, lehet, hogy a tömegközlekedés tervezésével történt hiba, de hogy ez nem fogja ezt a hibát kiküszöbölni az egészen. Vegyük azt a két tételt, amit említett, részint a gépjárműadónak az önkormányzatoknál maradó része, részint a parkolási pénz, ez Erzsébet városban cirka mennyi lehet? az első a gépjárműodó, événap jelentettük le hivatalosan a 140 millió forint, a parkolási bevétel is bőven 110 millió forint van, tehát ezt összeadjuk, ez ilyen 250 és 300 millió forint közötti összegről van szó. Mekora periódusra vonatkozik? Hát ez ugye az a gépjármadót azt egész évre elvették, tehát visszamenőleg is Igen, a parkolás az... A, a parkolás az mennyi? Március 1 től vagy Március nem tudom, Hanyarikától rendelt el, most már vagy múlt héten hétször rendelt el. Tehát ez az a... A parkolás az összegyérkező most, most hétfőtől volt. Igen, azt mondom, tehát a mostantól fogva, hogyha ezt előre vetítjük a következő egy hónapra, akkor durván egy ilyen összegyelke számolnunk. Ugye a gépjármű adónak nincs vissza, a hatálya április 15-től, vagy május 1-től érvényesek, hogy most április 15-től, vagy május 1-től érvényesek, ugye ez még egy április 4-i szöveg, azt azóta ő már tudja, hogy 15-től, azaz hat nap múlva vagy május 1-től érvényes? Én ezt pontosan nem tudom, én csak azt tudom, <gül> és ugye szeretném mondani, hogy valóban a részlet egy fontos de most mégiscsak az erről beszélünk, nevezetesen arról, hogy semmi, semmi nem indokolja, hogy a gépjármű adót, ami egy fontos bevételi forrás az önkormányzatoknak, ha egyik napról a másikra elvegyék. Mindegy, hogy április 15, május, vagy május 42-e a határidő, egyszerűen nincs ennek más magyarázata, mint az, hogy akkor vagy ismerje be a kormány, hogy nincs elégséges összege arra, elégséges pénzre, nem tud és pénzt mozgósítani a védelemre, hogy mondjon valami más indokot, de egyelőre sem indokot nem hallottam. Még nem volt veszélyhelyzet, amikor mi arról beszélgettünk, hogy egy hétfő reggel emlékezetem szerint, hogy mennyiben kell átalakítani egy önkormányzatnak nevezetesen Erzsébetvárosnak a költségvetését abból adódóan, hogy itt van a koronavírus járvány, és akkor is már jelentős tételekről számolt be. Ez ma 2020. április 9 7 óra 35 percre hogyan változott? Mennyire tudja áttekinteni ön az önkormányzatának a pénzügyi helyzetét? A likviditását? Hát, hát, hát nyilvánvalóan muszáj, hogy áttekintsem, mert hogyha nem tudom áttekinteni, akkor ennyire el kell küldeni abban az órában. Ö, ö, ugye legyen nagyon világos, hogy ö, ö, minden költségvetési átalakításnál én gondolom minden kerületben így van nálunk egészen biztosan, vannak, ha szabad így fogalmazom, abszolút prioritások. Mi é, kezdet kezdett már a is azt mondtuk, hogy nekünk a lakáshelyzet, a lakáspolitika egy ilyen típusú prioritás lesz. Pont tegnap ültünk együtt a vezető kollégáimmal, és megállapodtunk abban, hogy a lakásfelújításokhoz, a lakásfelújításokra betervezett 1 milliárd, 1,2 milliárd forinthoz, semmilyen körülmények között nem nyúlunk hozzá. Tehát el kell kezdeni megnézni, hogy mikor, mihez kell hozzányúlnunk. Nyilván hozzá kell nyújtunk a felújításokhoz, nem lehet megkerülni azt, hogy hozzányúljunk bizonyos útjavításokhoz, nem lehet megkerülni azt, hogy hozzá nyúljunk, ahhoz is ez lesz a legfájdalmasabb és a legnehezebb ügy, meg kell néznünk, hogy a személyi állományát a hivatalnak kell -e és a kell, hogyan optimalizálni, gondolok itt mindenek előtt a megbízási szerződésekre, azokat nagyon kritikusan felül kell vizsgálnunk, és minden egyes forintot meg kell fordítanunk, a civilügyi kiadásoktól, a kulturális kiadásoktól, azért, hogy valamilyen életbe tartunk a kerületet. A karanténban lévők ellátása, a nem karanténban lévők ellátása, akik ugyanakkor az önkormányzat segítségét kérték, ez hogyan működik most Elzsébet városban? Hát azt kell mondanom, hogy az, az egyik legnagyobb büszkeségem, egészen fantasztikus önkéntes csapat szövedött össze itt az egyik kolléganőnek a vezetésével, eh, eh, akik egészen eh, professzionális módon eh, minden áldozatot és erőt nem kimérve végzik ezt a munkát. Múlt héten tartottunk ilyen 325 bevásárlásnál, most már 400 felett vagyunk. Ezek az emberek tényleg minden tiszteletet megérdemelnek, mert korai reggeltől késő délutánig ezt a munkát végzik járják. Ők vannak közöttük olyanok, akiket az önkormányzat a saját állományából csoportosították. Nem, ez alapvetően önkéntesek, vannak néhányan, akik ezt az egészet szervezik, négyen öten, akiket az önkormányzat más területeidől csoportosítottunk át, de azok, akik járják a területet, akik végzik ezt Munkát, azoknak a döntő része önkéntes, és vannak között olyan önkéntesek, hogy egyébként illatalba dolgoznak, vagy dolgoznának, de most önkéntesként teljesítenek munkát. És még egyszer mondom, ezek egészen nagyszerű emberek, mert tényleg ez rendkívül fáradtságos dolog, reggeltől estől a előttet járni, és ezeket a bevásárlásokat, gyógyszerbeszerzést és egyebet intézni. Ma fog a miniszterelnök, ha minden igaz, délután dönteni a tekintetben, hogy milyen kijárási korlátozást alkalmaz, fenntartja-e azt, ami eddig volt, megszünteti vagy súlyosbítja. Ezzel kapcsolatban tegnap Szitakárói Karácsony-Gergely és Gulyás gergely e, sajtótájékoztatót tartott, már a kormányülést követően, és ebben többször is említették, hogy a kormány partnerként tekint az önkormányzatokra. Vissza visszatérő kérdés, és ez itt most összefüggésben van a beszélgetésünk elején elhangzottakkal, hogy ez olyan, most nem szeretnék levizsgázni, van ez a levértépegetés, nem tudom melyik fa levelében, ez a szeret, nem szeret, szeret, nem szeret, tehát ez a kormány partnerként, tekint az önkormányzatokra, hol nem, illetve az önkormányzatok úgy tekintenek a kormányra, hogy hol partnerei a kormánynak, hol nem, ez minek a függvényében van, és ez egyébként besz Cide, vagy gyakorlat? Ez, á, én nem fogok de hát is tudja, hogy az ember a partnerére sokféleképpen nézhet. Ugye nem azt mondja itt a kormány, hogy fogjunk össze, csináljuk együtt. Nem mond ilyen mondatokat, hogy egy együtt, és főleg, ami ennél sokkal fontosabb, hogy emlékezzünk a miniszterelnök régi mondására, hogy ne azt figyeljétek, amit mondok, hanem azt, amit csinálok. És a mondás és a csinálás között Súlyos különbségek vannak, még különbségek vannak, én semmi olyat nem látok. Legalábbis a hetedik felületi önkormányzat működésében semmi olyat nem látok, amire azt mondanám, hogy na igen ebben biztosan számíthatok a kormány segítségére. Nem tudok ilyet mondani. Én örülök annak, hogyha a miniszter rendszeresen elmondja, hogy az önkormányzatokat partnereknek tekintik, de azt szeretném látni, hogy azt is teszik, úgy is bánnak az önkormányzatokkal, mint a jó partnerekkel, de akkor nem érdemes az önkormányzatok anyagi helyzet folyamatosan napról napra gyengíteni, eh, hanem akkor össze kellene állni, közös stratégiákat kellene kifejleszteni, és folytathatnám. Uh, amíg az önkormányzatoknak érdemi összeg, addig a kormánynak ki tudja, visszatérve a gépjárműadónak az önkormányzatoknál való része megvonásához, hogy ez egyébként valójában éppen a nagyságrendjéből adódóan barátságtalálépés, mert hogy ami egyébként sok az önkormányzatoknak, az kevés a kormánynak abban a költségvetésben, amit egyébként a gazdasági mentőcsomagiában megfogalmazott? Azt, hogy látni kell, hogy a körületekben különböző bevételek vannak, tehát nekem vannak olyan polgármester társai, akik 300-400 millió parintot kieséssel számolnak vagy akár még ennél sokkal többel is, tehát azért ugye nem lehet egyformán, tehát nem egyformán nézünk minden kerületre. Én még egyszer azt mondom, hogy a kormány egy sor dologban nem, nem, nem mond egyenes mondatokat, nem tudom ezt másképp fogalmazni. Nem csak arról van szó, hogy össze-vissza beszél, hanem nem mond meg bizonyos dolgokat. Nem tudjuk. A miniszterelnök egyszer bejelentett valami horribilis összeget, hogy mennyit fordítottak már annyi pénzt a védekezésre. Ezt nem tudja, hogy mondjam, áttekinteni. Nem is azt mondom, hogy benőrizni, ezt már rég nem mondok ilyen szavakat. Áttekinteni. Ténylegesen mire ment el ez az érdatlan Közben azt látjuk, hogy folyamatosan azt történik, hogy az önkormányzatok egyre több és több feladatot kapnak, és egyre több és több forrást vannak eltőlük. Hát illetve, le, vannak olyan bevételek, amelyek éppen a járványból adódóan kevesebbek is, hogy milyen mértékben, nem tudom, hogy vannak-e már satszolt összegek. Ugye egyrészt az iparűzési adóból is várhatóan kevesebb bevétele származik majd az önkormányzatoknak, illetőleg hát az idegenforgalmi adó, ami súlyosan érinti az összes kerületet, de a hetedik kerületet mindenféleképpen abban szintén jelentős kiesés lesz. Prognosztizálható-e, hogy milyen mértékben? Igen, teljesen így van, ez nagyon fontos, hogy megemlítette, hogy itt nem csak arról van szó, hogy pénzeket elvonnak tőlünk, hanem arról is szó van, hogy bevételek kiesnek, megtűnnek. Sőt, még valamiről szó van. Nevezetesen arról, hogy az önkormányzatoknak legalábbis a hetedik kerületének egészen biztosan egyre több és több pénzt kell félretennie, tartalékolnia, illetve bevetnie a szociális támogatások, szociális segélyeknek az, az okán, hiszen egyre több olyan ember van, akinek egyszerűen nincsen tartaléka, vagy csak egy-két napra Kétre van tartalék, az és ő személyükről tának. önnek valamiféle kimutatása, vagy fogalma van-e, vagy semmi? Hát de természetesen, hát akkor úgy nem lehet... Jó, csak én azt kérdezem, nem hogy nem az, hogy, az hogy valakinek egyébként elfogyatta a pénze, az nem önkormányzati kérdés, tehát hogy erről egyébként ön hogyan szerez tudomást? Hát de nagyon egyszerű módon, úgy, hogy fölhívnak az emberek bennünket, is mondják, hogy segítsetek, mert nincs egy vasam sem. Mert ugye úgy van a, a, az ellátás, hogyha valaki azt mondja, hogy vigyünk neki egy kiló kenyere, öt liter tejet, és három kiló nem tudom én mit krumplit, akkor annak az árát odaadja a, a, a szociális munkásnak, vagy az önkéntesnek, az bevásárol, visszamegy, elszámol. Ugye a, itt vissza kell a... idézni az hogy döntöttek arról, hogy 57 ezer forint, illetve egy gyermekeket nevelő esetében 71 ezer forint támogatást nyújtanak azoknak, akik a járvá miatt elveszítették a munkájukat, vagy fizetés nélküli szabadságra küldték őket. Eh, ahogy ezt elegánsan fogalmazni szokták, ez egy felülről nyitott összeg a szónak abban az értelmében, hogy minden érintett egyébként ehhez a pénzhez hozzájuthat? Ez ugye, ami a legfontosabb, hogy ez egy egyszeri igen, ez egyszeri. egyszer segítség. Igen, egyszerű. lehet megkapni. Igen. De igen, aki ezeknek a kritériumoknak megfelel, az ezt az összeget megkaphatja. De ugye szeretném mondani ahhoz, hogy megkapja ezt az összeget, ezt az összeget az önkormányzatnak a költségvetés keretein belül ki kell termelnie, bár ez nem jó szó, de elő kell állítania. És azt is hozzáteszem, hogy még a járvány kitörése előtt, mert már akkor is észleltük a szociális feszültséget, akkor átírtuk, a szociális rendeletünket, ott is kibővítettük a jogosultaknak a körét, megemeltünk összegeket, tehát szeretném mondani, hogy a hetedik életi önkormányzat az elmúlt hetekben, hónapokban több mint 100 millió forinti összeget csoportosított át arra a célra, hogy a nehéz helyzetben lévő embereken segítsünk. Most azon kívül, hogy az átcsopor a... igen, átcsoportosították, azt tudja már, hogy ebből mennyi fogyott abból adódóan, hogy ezek a kérelmek befutottak és pozitívan bírálták-e? Hát ebben a pillanatban, mivel ezek ilyen nem régen hozott döntések, nagy összegek még nem mentek el, de minden esetre több millió forint pár be van táblázva, igen. De amit még hozzá szerettem volna tenni, hogy ugye ha hiszünk Ujás miniszternek, és miért ne hinnénk egy miniszternek, ő azt mondta, hogy több százezer munkanélkülivel kell számolnunk. Na most szeretném mondani, hogy ha ez tényleg így van, akkor itt minden önkormányzatnak arra kell felkészülnie, hogy illetetlen összegeket kell kiadni a szociális segélyre, mert ön is tudja, hogy Magyarországon három hónapig van munkanélküliség, és ennek az összege olyan alacsony, hogy kise mehetem a számomra elszigelem. Azt követően, hogy elbírálják a kérelmeket, mennyi időn belül fizet az önkormányzat? Hát, hogyha a kérelem jogos és elbírálásra került, ami egyébként menetelesen azonnal történik, tehát nem úgy van, hogy összegyűjtjük és majd várunk rá, akkor néhány napon belül megérkezik az összeg. Átutalja a pénzügyi osztály, és akkor négy-két-három napon belül ott van az illető az összeg. De még egyszer mondom, amiről ön legutoljára beszélt, az egy egyszeri segély. Igen, hát igen, Nem egy olyan, igen. hogy rendszeres. Nem, nem. Ez, hogy ne legyen félreértés. Igen, igen. Uh... Két apró hír is van, de abból most már csak az időszűke okán, meg leginkább a jelentősége miatt egyet említenék, ne, nevezetesen, hogy a csecsemők videoltását a Madás utcai oltóponton biztosítják. Ez a Madás Imére utca 26 az oltások időpontja kedden 8 tól 12-ig, délelőtt, illetve reggel, pénteken pedig szintén 8-tól 12-ig lesz. Ez mikortól lesz így? Ez már lényegében a következő napoktól úgy van, mert még az is lehet, nem beszéltem még Szigeti doktorról, aki az egészet intéz, lehet, hogy a mai naptól így van. Ott nekünk nagyon-nagyon-nagyon súlyos a előírásoknak kellett megfelelnünk, hiszen nyilvánvaló, hogy a, a kis tecsemőket, a kisbabákat, azokat ezeknél az oltásoknál százszázalékos védettséget kell nekik biztosítani. Ezen nagyon sokat dolgoztunk a helyi orvosokkal, az ANTS-szel, van nem úgy hívják. De az állami egészségügyi központtal közösen azért, hogy ezt az ezt a abszolút higiénikus kör, környezetet biztosítani tudjuk. Amikor ez által felre kerül ma, esetleg a húsvét utáni napokban, akkor azonnal elkezdődik az oltás. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én pénteken és hétfőn is dolgozom, amelyben bármilyen praktikus ügyben, ami prompt rendelkezésére állhatok, akkor ne legyen res meg, megkeresni és megtalálni engem. Köszönöm szépen. Viszont hallásra egyébként Köszönöm pedig hallásra. kellemes ünnepeket, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Niedermüller Pétert hallották, város polgármesterét, önök termékmegjelenítést hallottak most pedig zene nélkül, mert nem szeretném, hogyha kiderülne, hogy ez továbbra se szólít. most arra a technikai ízére utalok, amivel ez a műsor kezdődött. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utáros Ma 2020 április 9-e van, ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és fialaján korhatáros, súlyosan korhatáros, mert időnként a műsorvezető káromkodik, amikor éppen a dolgok nem stimmelnek, de ezzel mint egy megelőzi, hogy 14 éven nem felette, és csak igen korlát mértékben ajánlott műsoraban, van akit most már tévénézők is a Spirit TV jobboltából. Veszélyhelyzetben, verőfényben állítólag délutára 25 fok lesz. Megtovább tovább a mai Kejfei Jancsi -e, és felhívom Fürjes Balást. Jó reggelt, lehet? A vonalban, tehát Füriyes Balázs. Um, a kérdés az, ugye ön egy ilyen vegyes zenei sorkátában van. Jó reggelt, volt volt, jó reggelt kívánok. Uh, Niedermüller, Péter volt ön előtt, előtte Velence polgármestere, uh, és habár bármi. Én élvezem a szónak abban az értelmében, hogyha nem félreérthető, hogy aki látta a mest című filmet, tehát nem a sorozatot, hanem az alapfilmet akkor abban Donald Sutherland és Elliot Gould két sebészt alakít a koreai háború idején, és ők hát nem szeretik azt, hogyha éppen amputálniuk kell, de a foglalkozásukat űzik, és ugye egy katonai sebész vagy egy sebész, akit igénybe vesz a sereg, mert ott van dolga, az, ha nem is élvezi a háborút, de az, hogy gyógyítani tud még akkor is, hogyha az amputációval jár együtt, akkor azt a szó átvít Számében élvezi. Úgyhogy ezt a kvázi hadi jelleget, ezt a kvázi rendkívüli helyzetet, ezt a kvázi felemelt és fokozott igénybevételt én kifejezetten élvezem, és remélhetőleg nem élek vele vissza, és senki nem gondolja azt, hogy ez a fokozott igénybevétel ez annyira jó hatást gyakorol rá, rám, hogy szeretném, hogy ennek a koronavírus járványnak nem lenne vége. De én nem fogok panaszkodni. Ha valaki nem fog panaszkodni, az én leszek. Legfeljebb hát a, a technikai. Lesünk, akik nem panaszkodni. És még mielőtt a színházak történetére térnénk, azt kérdezem Öntől, hogy miközben tegnap Gulyás Gergely kancelláriaminiszter hosszan hangsúlyozta, hogy kormány és önkormányzatok milyen mértékben tekintik egymás partnernek, de a kormány mindenféleképpen azok az intézkedések, amelyek korábban voltak, illetve amelyek nem jöttek létre, mert szintén Gulyás miniszter úr visszavonulót fújt, és amellyel kapcsolatban a főpolgármester nem egyszer használ, meglehetősen erős szavakat e, azzal mit kezd az ember akkor, amikor tegnap viszont a partnerséget hangsúlyozzák. Kedden partnerség csütörtökön nem, kedden kikérik a véleményét szerdán nem. E, hogy működik ez, ahogy ön látja? Hát itt eh, talán három különböző témát is eh, felvetett a kérdésben, és egyetértek mind a három fontos, ez a partnerség az önkormányzatokkal. A, nekem azért az is eszembe jutott eh, hallgatva a tényszerű felvezetést, hogy időnként, eh, tehát ez a sapka nem sapka, ha van rajtunk az a baj, ha nincs az a baj, és hogy, hogy valóban érdekes az, hogy szemtől szembe, face-to-face face, egymás között eh, karácsonygergelyel. Többnyire konstruktív az ügyeket megoldó párbeszédet tudunk e, folytatni, és aztán kimegy a Facebookra, hogy meglátja a kamerákat, és akkor egy e, harcias, mindenáron konfliktust kereső, állító magatartást vesz. Fel. Tehát én is látok ott egy kettőséget, de mind a háromról szívesen elmondom, mit gondolok. A partnerség, amire elsősorban irányultam a kérdés. Hát néz egy láthatatlan és ismeretlen, ma még túl erében lévő ellenséggel küzdünk. Biztos vagyok benne, hogy együtt be fogjuk győzni, de Amellett, hogy ember életeket követel és veszélyezteti a magyarok biztonságát, emellett padlóra küldi a gazdaságot. És ezen a válságon mindenki veszít. A, a legnagyobbat érthetően, ez nem panaszkodás, ahogy megbeszéltük, hanem tényszerűen mondom, a legnagyobbat érthetően a kormány veszíti, hiszen ő gazdálkodik a legnagyobb költségvetéssel. Ezer milliárd forint nagyságrend lesz, hanem az elmaradó bevétel amiből nekünk egyébként az országot működtetni kell, oktatás, egészségügy, és a többi. Tehát ezer milliárd forinttal szerintem biztosan számolhatunk, ami nem, nem jön be. Vagy azért, mert elengedtük könnyítések, elengedések, csúsztatások, befizetések, csúsztatása, de ez a kisebb mérték sajnos. A nagyobb rész ennek az ezer milliárdnak, ami egyszerűen a gazdasági teljesítmény. Ugye a miketünk beszélgetéseit azt ugye az önkormányzatokkal való együttműködéssel, de elsősorban a fővárosi önkormányzatával való együttműködés árnyékában vagy fényében nézzük. Az, hogy egyéb iránt a parkolás megszűnik, aminek ugye alapvetően a BKK menetrendpolitikája volt az oka, vagy az, hogy a gépjármű adónak az önkormányzatoknál maradó részét el vonják ezek, de elsősorban az utóbbi az, van-e olyan jelentős összeg, amiért egyébként érdemes az önkormányzatok bevételeihez nyúlni azon önkormányzatokéhoz, amelyek meglehetősen érzékenyek, hiszen régen még a Semjén Zsolt által beterjesztett Salátatörvényben gyámság alá helyezték volna őket a Védelmi Bizottságok által, amit ugye megszüntetett Gulyás miniszter úr, de attól még ennek a fenyegető árnyéka ott lebeg fel. Hát vissza, vissza vissza visszavonta ezt az előterjesztést. A kormány erre mondtam azt, hogy ha van rajtunk sapka, az a baj, ha nincs rajtunk sapka, az a baj, ha vissza. Ha, tehát szerintem nem az egy bölcs dolog, ha az ember azt tudja mondani, hogy bocs, ez egy nem jó döntés, és képes a saját korábbi döntését megváltoztatni egy jobb döntés. Igen, hát ugye ez, egy, ez egy akadémiai vita, hiszen egy, én meg azt mondom, hogy ha ez egy bölcs döntés visszavonni, akkor bölcs döntés lehetett volna az is, hogy előse jönnek vele, Igen, de, legjobb, de ezzel nem érdemes húzni az időt. nem történt meg. Tehát Igen. Nem jó, de ez a fenyegetettségi érzést okoz az önkormányzatokban, amelyek érzékenyek. A féljegetettség érzést egy kicsit hagyjuk, tehát ha befejeztetem az előbb. Természetesen. Gondolatot az hát ezer milliárd forint legalább ki fog esni az állami költségvetésből, egy, e, e, mert hogy nem jönnek be azok az adóbevételek, a gazdasági teljesítmengvisszaesése következtében, ÁFA, társasági adó, e, e, személyi a modó, és a többi, adó, épp, az mondjuk az önkormányzatok közé, és a, a, a, a Egy másik ezer milliárd forint pedig lesz nem tervezett kiadás. Ugye most 380 milliárd forint körülperc, Tarta az, amit a kormánynak azonnal cselekedve közvetlenül a járványügyi intézkedésekre kellett fordítani. A járvány holnap sajnos nem fog véget érni. Szerintem ez is el fog érni egy ezer milliárdot. Tehát ezer milliárd nem jön be, ezer milliárd nem tervezett kiadás. Egy kétezer milliárdos lyuk simán keletkezik a, a költségvetésen. Mindenki veszít a válságon, veszítenek a lakosság, az, a családok, a háztartások. Veszít a kormány, és a közös teherviselésben jó, hogyha részt vesznek az önkormány százalék, egy-két százalékát teremtettük elő önkormányzati bevételek átcsoportosításával ennek a 2000 milliárdos lyuknak. Tehát ez nem egy óriási részvállalás, de ma muszáj mindenkinek elszenvedni a veszteséget, mert csak együtt tudunk kilábalni a bajból. És a parkolásról... Tegnap Simon András vendége volt az egyenes beszédben, és ott ugye arról volt szó, hogy a közlekedésért felelős főpolgármester helyett Testnek, hogy itt most mozog, vagy rezeg -e a széke, vagy sem. Ön úgy fogalmazott, hogy hát itt most veszélyhelyzet idején nem lenne egy helyén való kérdés ezt felvetni, azt követően talán vagy nem talán igen. A kérdés az, hogy amit eljátszadozott a szó idézőjeles értelmében a, a BKK, a főpolgármester segítségével menetrend összeállítási ügyben az egyfelől volt-e annyira súlyos, hogy ezt a felelősségre vonást majdan meg kell tenni, illetve volt-e olyan jelentős, hogy amikor már korrigáltak, akkor egy olyan rendelkezést kellett hozni, amely a parkolás ingyenesét tételét tette lehetővé? Akkor megint választjuk szét a dolgokat, mert szerintem nincs összefüggés, nem azért döntött a kormány az egész országban, tehát ez nem egy Budapest-specifikus intéz, intézkedés, az egész ö, ö, ország területén. Hát hozzáadni, van, hogy voltak már olyan hát, önkormányzatok, amelyek meghozták ezt a döntést, például Székesfehérváron meghozták. Így van. Tehát úgy tűnt, hogy jó néhány eh, magyarországi viszonylatban nagyobb város úgy gondolta, hogy ez egy értelmes jó intézkedés, és meglépték. Eh, mi egy, velük értünk egyet, és ezért gondoltuk, hogy ezt az egész országban, eh, országra érdemes kiterjeszteni. Nincs összefüggés a között, hogy volt egy eh, nagyon veszélyes anarchia és káosz a főváros döntésének következtében, a budapesti tömegközlekedésben, és bevezettük a, a, a, az ingyenes parkolást, és egy külön kérdés a felelősség kérdése. Most nézzük ezeket egyenként. Tehát az egy nagyon veszélyes helyzet volt a múlt héten, hogy a mai napig nem indokolta meg a főváros részéről senki, hogy milyen megfontolásból, milyen ötlettől vezérelve szerdán, bevezették a szombati menetrendet, és ennek az volt a következménye. E, ilyen copy átemelték egy normális életből, járvány nélküli életből egy szombati menetrendet, egy járványhelyzet hétköznapjára. Ennek az volt a következménye, hogy a reggelente, Körbel 20 ezer ember a forgalomszámlások, forgalombecsülések. Szerint 20 ezer ember úgy ment munkában, meg úgy tért haza a munkából, hogy centikre álltak egymástól a metrón, a buszokon, a villamosokon, a trólibuszokon. Óriási veszélye van ez a, a fertőzés terjedésének. Ez egy nagyon hibás döntés volt. Az teljesen világos, hogy kihozta a döntést. A közlekedési, ennyit talán a felelősségről el lehet mondani, hogy a közlekedésért felelős, főpolgármester helyettes egy kukkot, egy árvot. Azt lehet tudni, hogy Karácsony Gergely azt mondta, hogy ő jó döntést hozott a BKK, rontotta el, hogy ez Igen, aztán tényleg így volt-e, vagy így... sem, azt nem tudom. Ugye ennek a részleteit, ha valaki kíváncsi rá, akkor az egyenes beszédből még vissza tudja igen, keresni. Egy, igen, de ez egy nagyon, nagyon rossz helyzet volt, és azért fontos elmondani itt is, hogy ezt, e, ha számolunk, ez 20 ezer embert... Igen, ezt, ezt, igen, igen, igen, még egyszer mondom, ezt a tennapi beszélgetésből volt, a vissza lehet keresni. E, igen. Tegnap, az egyenes parkolás, az ettől teljesen függek, nem? Annyiban nem független, hogy ennélkül a havária helyzet nélkül és a káosz nélkül, amit a fővárosokhozat szükség lett volna rá, nem véletlenül vetették már fel többen napokkal korábban, nem véletlenül vidéki önkormányzatok bevezették, mert ma tudomásul kell vennünk, hogy a legfontosabb mindent fölülíró érdek az a távolságtartás. Hogy minél Oké, rendben van, de ugye még az operatív törzsre hivatkozik. Karácsony Gergely addig ön nap az egyenes beszédben mutatott különböző számokat, mindenki a saját zsebére üt a tekintetben, hogy nekem csörög. Persze, én, én, én, én, én nem szoktam önnel vitatkozni, de most egy pillanatra hadd kérjek három mondatnyi időt. Három. Nem mindenféle számokra hivatkozunk, hanem én elkértem a fővárosi önkormányzat cégének, a Budapest közútnak a számait, hogy mutassák meg, ugye három nap telt el ingyenes parkolásból most, vagy csütörtök legyen beszélgetünk, mutassák meg a hétfői adatot, mutassák meg a Dunahidaknak az a forgalmi adatait, ugye az a város közepe legforgalmasabb pontja, és azt látjuk, hogy ha a járvány előtti közlekedési helyzetet vesszük alapul, száz nak akkor fizetős parkolással, a Dunahidakon reggel 7 és 9 óra között 64,4%-a volt a forgalom a normális helyzetnek, és most pedig a fizetős parkoló vagy az ingyenes parkolós hétfőn 67,8 magyarán egy 3%-os emelkedés volt okay. a járvány előtti ez, ez, ez, ez, ez legalább három legalábbis Budapesten, volt. Volt. én is Budapestenem, a parkolás, nem, az ingyenes parkolás bevált, nem borította föl az életet viszont segíti a, a távolságtartást, a legbiztonságosabb közlekedést. Mi, Bocsánat, mielőtt a római kettes lett, úgy szünetet nem fogunk tartani, tehát büfében nem fognak tudni menni, de még a tegnapi kormányülésről érdemes pár mondatot váltani, és aztán a színházakra térünk át. A kormányülésen három témáról egyeztettünk, íri a Facebook bejegyzésében Karácsony Gergely. A kijárási korlátozások kérdése volt az első, ezzel kapcsolatban ugye modell után fog a, a miniszterelnök úr bejelentést tenni. A második az volt, hogy induljon pár a kormány és az önkormányzatok között az a a maga, amit a kormány ad, nem elfogadható, nem veszi figyelembe, hogy az önkormányzatoknak saját bevételeikkel szűkebb a gazdasági mozgására, és sikerült előni, hogy egy hónapon belül a kormány és az önkormányzatok leülnek tárgyalni. A harmadik pedig szakmai vita van a tesztek létjogosultságával kapcsolatban is. Áldozunk erre másfél percet, és aztán menjünk tovább. Igen, egy konstruktív partneri légkör volt a, a kormányulésen, ahol valóban a kormány, akinek döntenie kell, ugye szombaton lejár a kiárási korlátozás, hogy meghosszabbítsa, föntartsa, elengedje, enkítse, szigorítsa. Fontosnak tartottuk az önkormányzatok véleményének kikérését főpolgármester úr egyértelműen a korlátozások szöntartása mellett foglalt állást, Ő pedig fölvetett két kérdést. Tárgyalni fogunk arról, hogy az óvodai, bölcsödei iskolai normatívákat hogy tudják legalább részben megkapni az önkormányzatok, akkor is, ha ezek az oktatási intézmények zárva tartanak. Erről nyitott kapukat döngetett, és elkezdjük az egyeztetéseket. És a harmadik kérdés, az pedig van a, a tesztelés kérdése volt. Kicsit azért... Eh, hát, hogy mondjam, ez egy összetettebb dolog talán, hiszen itt segítséget, a lényege az, hogy a főpolgármester segítséget kért, amire a kormány azt mondta, hogy megadja azt a segítséget, teszteket átad, biztosít ahhoz, hogy ő el tudja látni a saját munkáját, és a rend legyen a, például a fővárosi idős otthonokban, és ott is azt a káoszt, ami kialakult, azt az egészség meg az életvédelme érdekében föl tudják számolni. Azért azt se felejtsük el, ez is visszakereshető az interneten, március 29-én polgármester úr mondta azt a Facebookon, hogy munka, szó szerint, hogy munka, március 29 tehát lassan kéthete, hogy munkatársaink tegnap megállapodtak egy magánlaborral, a szűrővizsgálatok feltételeinek megteremtéséről. És a jövő héttől szűréssel védjük Budapest hőseit, akik bennünket védenek a járványtól. Ezt azóta nem tudjuk, hogy ki ez a magánlaborban, -e ilyen megállapodás, kiket teszteltek, és most pedig eljött, és a kormánytól segítséget kért. Első az egészség, és ilyen helyzetben az összefogásra van szükség, úgyhogy a kormány teljesíti főpolgármester terül kérdését, segít a fővárosnak a Színházak, lényegtelen kérdés, de azért by the kérdezzem meg, hogy miközben a kormány.hu 16 óra 39-kor számolt be arról 16 óra 59-kor, hogy megállapodott a kormány a fővárossal. Csuha Ildikónál nagyjából másfél órával hamarabb jött egy pak, amiben ott voltak a részletek. Ez szándékos volt, vagy véletlen vagy a gólya ott tette el a csomagot? Hát azt, hogy a Csuha Ildikó az munkatása, hogyan szervezi másoknál jobban a munkáját. Erről én nem tudok... Hát az, hogy jobban szervezi, az ő. könnyen lehetséges. az a kérdés, hogy a kormány ügyben egyébként ilyen tájékoztatást folytat-e, hogy aki keres talál, vagy pedig ő mondja el, és akkor nem kell keresni. Hát a sajtó bugyrait rejtelmeit önnek is, okay. jo. hogy én Én azt tudom, hogy Viszonylag gyorsan és hatékonyan néhány hét intenzív tárgyalás alatt egy olyan színház megállapodás született, ami szerintem a budapesti közönség és a budapesti Oké, okay, akkor az első kérdés az mindjárt azzal a... az van összefüggésben, hogy egy sor pénzügyben megegyeztek. Mennyiben változtat a leányzó a színházak fekvésén az, hogy jelleg a színházak nem üzemelnek, ugyanakkor kiadásaik vannak, bevételeik pedig nincsenek, mert nincsen nézőközönség. De annál fontosabb volt a, a, a megállapodás, és aztán teljesen egyetértettünk a fővárossal, főpolgármester úrral, hogy a, elsősorban az előadó művészeti szakma számára, és természetesen a közönség számára is ilyen nehéz időkben nagyon fontos, hogy gyorsan megkössünk egy olyan megállapodást, ami, szabad, ami a szabad és biztonságos, kiszámítható működését a színházaknak biztosítja, és biztosítsa azt, hogy ők, mindenképpen megkapják az államtól, az önkormányzatól a forrásokat, amivel túl tudják élni a nehéz időszakot. Oké, okay, rendben van. Akkor én azt kérdezem, nem biztos, hogy fontossági sorrendet tartok, hanem, hanem csak jönnek a kérdések. A törvényben az szerepel, hogy az előadó művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályról szóló XY törvény módosítása kapcsán, hogy a 9. bekezdésben meghatározott esetben a Színházi Felügyelő Bizottságnak a létszáma 5 fő lehet, aki közül 3 főt a miniszterjogosult megbízni, és a megbízásából visszahívni. a megállapodás pont ellenkező arányt állapít meg. Három főben állapítja meg, akiket a közgyűlés nevez meg, és kettő főben, akiket a miniszter jogosult megnevezni. Ezt a változtatást mi szülte, hogyha én ezt jól tudom? Abszolút jól tudja, partnerek egyenlő partnerek úgy tárgyalnak egymásra, hogy nem diktátum van, hanem e, e, kölcsönösen engedni kell bizonyos kérdésekben. Itt mi engedtük, engedtünk, valóban eredenden az volt a kormányzati szándék, hogy azoknál a színházatnál, amelyek kizárólag állami finanszírozásban működnek, e, és ma egy három fős, a fővárosi közgyűlés által kinevezett felügyelőbizottság ellenőrzi a gazdálkodásukat, ott e, egészíjünk ki öt főre a felügyelőbizottság, és ennek a a, ezeknek a tagoknak a többségét a miniszter, a kultúráért felelős miniszter nevezte ki. A főpolgármester azt mondta, vagy azt kérte, javasolta, hogy ezek megmaradnak fővárosi fenntartású színházaknak, fővárosi színházakról van szó, tehát két főt jelöljön ki a miniszter, és változtassuk meg ezt a törvényjavaslatot. Oké, okay, tehát akkor ebben a jel. kormány engedett. Azt kérdezem öntől, hogy vannak ugye főváros által fenntartott, állam által fenntartott és vegyes profilú színházak. 2024 év végéig kizárólag a főpolgármester egyetértésével nevezhet nevezhetnek ki vezetőt a Vígszínház élére. Ez a kompromisszum, ez hogy született? Ugye a Vígszínház. Több más színházzal együtt a József, a Madács, a Pálé, a, a Bábszínház és a Kolibri. Igen, ezek kizárólagosan kormány által finanszírozott, támogatott színházak lesznek, és a vezetőjüket is így a miniszter e, e, jogosult kinevezni. A Vig Színháznál, ahol frissen kinevezett vezetőről, Rudolf Téterről van szó, ugye, aki eszennyenikőtől, aki azért minden ele együtt jegyezünk, már meg annyit, hogy valami elképesztően jó színházat, és az egyik leglátogatottabb, legjobb színházat csinálta, tartotta, fenn folytatta elődök munkáját a VIP színházban, és Rudolf Péter is a, az egyik legnépszerűbb magyar színházi ember színész, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy ez a jó munka. Jó, magyarul, hogy amit ön mond, az kizárólag a végszínházra áll, az összes van, többi vízszínház színház esetében van, nincs van, így, de ha már itt tartunk, történt. akkor azt árulja el azt a műhelytitkot, hogy akkor, amikor uh, átmeneti időre uh, megbízatást adott uh, a végszínház vezetésére Rudolf Péternek Karácsony Gergely, akkor erről az időszakos döntésről, már mint hogy uh, 2021 végéig ő lesz az igazgató, ezügyben konzultált a kormányjal, vagy erre nem volt szükség? Nem konzultánt, és furcsa is lett volna, nem így történik. Viszont a 2021. Kínál... decemberében lejár ez a mandátum, és 2022-től Rudolf Péter, vagy bárki más lesz a vixináz igazgatója, abba se szól bele 2024-ig a kormány. Tehát ez nem Rudolf Péter fordítva. személyével van összefüggésben. Nem, nem, nem, ez nem Rudolf Péter személyével van. És mi fordítva? Összefüggésben, tehát hogy a, a, mi, a kormány jogosult kinevezni, a miniszter jogos út kinevezni 20... Tehát a következő vezetőjét, aki lehet, hogy egyébként Rudolf Péter lesz, Igen. hogy a megbizatkozni, gondolom ő se úgy készül, hogy itt másfél évre vezesse csak a a, a Vígszínházat. És tehát ezt a miniszter mondja, de ugye? ehhez kell a de, főpolgármester Ez Az a főpolgármester egyetértésre. Azt kérdezem öntől, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a mai az tényleg egy express millió papíron van, Utólá, utólag nem akarom fogni a fejemet, hogy mennyi mindent felejtettem el, így aztán nem biztos, hogy fontossági sorrendben kérdezek, de az a dolog lényege, hogy a kérdések elhangozzanak, nem mintha sajnálnám, én meglehetősen sokszor előfordultam a centrálszínházban, de a centrálszínház hogyan került be ebbe a körbe, a megállapodás körébe, az egy magánszínház, miért kap 250 milliót a centrálszínház? Illetőleg, ha a centrálszínház kap, akkor az orlai, az átrium, a rózsavölgyi, a játékszín, a szín, azok miért nem kapnak? Hát, de, de, ugye, azért hadd mondjam el azt, hogy mert ebből levezethető sok minden, hogy el, el fogom darálni, megígérem, hogy az idővel. Nagyon, három nagyon fontos alapelvezetet bennünket, amit kölcsönösen osztottunk, főpolgármester úra. Az egyik az volt, hogy azt gondoltuk, hogy Budapesten egy sokszínű és magas művészi színvonalú színházi élet van, és ezt meg akarjuk őrizni. Okay. Mert ez egy érték. A művészi, művészi szabadság, alkotói szabadság teljes korlátozásmentes. Oké, rendben van. Érték. És a harmadik pedig a béke megőrzését. Tarlós István az is úgy vezette ezt a várost, hogy kultúrharcoktól mentes volt. Kinevezte folyamatosan azokat a színházakat. Oké, de azokat, ebben a... Puskás Tamás miért élvez előnyt a rózsavölgyivel szemben? Nem, mint hogyha de... ezt... Tehát nem, én a, a, nem a szembe kor... akarom állítani a színházakat, csak az elvet kérdezem a gyakorlatnak a kormány az ismeretében. A szerette volna, hogyha kormányzati fenntartású lesz a, a tália, színház, mindenképpen meg akartuk emelni a fesztiválzenekarnak a, a támogatását. Oké, de hogy jön ehhez a centrál? A fővárosnak voltak kérdései, és ez egy olyan javaslat volt, amit a fő, főváros hozott az asztalhoz, meg azt gondoltuk, hogy a megállapodás érdekében elfogatjuk. De nagyon jól beszél, hiszen mennyiben része ennek a zenekar? A ekkor egy érdekes kérdés, ugye ennyit a, a kormány, és itt tényleg a kultúrbéke, béke fontos szempontból volt a kormány kultúrharcos magatartásáról, ugye a földi Róbert is három évet maradhatott az Orbán kormány hivatalba lépése után, és eszünk ágába se volt bevált. Ugye ráadásul hogy a Nem Fesztivál zenekar esetében az 1,65 milliárdot kap, idén 21 és 24 között pedig 2 milliárd forinttal támogatja é, az állam, tehát itt még ráadásul egy emelkedés is de. van. Mi áll és, és hát a Fischer karnagy az egyik legkritikusabb ember a kormányzattal szemben, de azt gondoljuk, hogy ezt el kell választani. Tehát a Művészek politikai véleménye az semmilyen összefüggésben nem áll a művészi teljesítményükkel. Jó, de amikor a megállapodott a kormány és a főváros a színházak működési feltételeiről, abban mennyiben tartozik bele a zenekar? Mivel kulturális előadó művészeti kérdés, Aha. azért azt gondolom, hogy már így bele a, a megállap... Hát témájában ide vág és egybe kezeltük a kulturális színházi... Oké, követtem az ön logikáját. A tália épületének és gazdasági társaságának megvásárlása egyrészt hogyan történik és mennyért. de még mielőtt ebben elvesznénk, hogyan született a döntés, hogy ez lesz? Hát ugye kizárólagos finanszírozásba kerül a, a, a tália. Ráadásul az elmúlt években milliárdos nagyságrendben a kormányzat a központi költségvetésből fölújította a tália épületét, és azért azt gondoltuk, hogy akkor ennél az egy színháznál kivételként az, hogy fenntartó, fenntartó is legyen a kulturális miniszter, ez egy jó döntés, ha már az állam újította fel, és az állam finanszírozza kizárólagosan a, a működését. Az, hogy hogyan történik, ugye valóban, ahogy ön teljesen helyesen idézte, ez azt jelenti, hogy meg a meg kell vásárolni, Igen. Itt meg kell vásárolni a, a, az épületét is a színháznak, és azt a gazdasági társaságot, ami működteti a, a színházat. A közvagyon adásvételére szigorú szabályok vannak, tehát készíti értékbecsülést az épületre a fővárosi önkormányzat, Készít egyet a magyar nemzeti vagyonkezelő, ezeket egybe vetjük, ha szükséges harmadik értékben, sőt kérünk föl, és egy teljesen transzparens folyamatban megállapítjuk a vételárát. Ennek dételnek. meddig kell bekövetkezni? Ennek, ennek a, az a célunk, hogy ebben az évben lezáruljon ez az ügylet. Végül is megszületett az, ami meglehetősen lassan vagy sehogy se alakult, nevezetesen, hogy a Margit-szigeti Szabadtéri Színház önálló színházzá vált, és ez szintén állami fenntartású lett. Igen, itt ugye itt az történt, hogy a szabadtéri színpadokra volt, ugye egyben a margit sziget és a, a Városmajeri volt egy, pályázata a fővárosnak, a pályázaton a szakmai bizottság egyhangúan Bán Teodóra. Ezt a tettet állta a legjobbnak, majd a közgyűlés kinevezett valaki mást mindenféle indoklás szakmai érvek nélkül. Ezt nem tartottuk elfogadhatónak, és itt azt a megoldást tudtuk közösen találni főpolgármester úrral, hogy külön választja a Margit szigeti és a Városmajori Szabadtéri színpadot két önálló téglás teljesen más helyszínen más repertoárral működik ez a, a két színház, és akkor a szabadtéri, a Margit Szigeti Szabadtéri Színház pedig kizárólag Hogyan fog működni a Budapesti Független Színházak állami támogatását egy külön kuratórium osztja majd el, amelynek tagjait a miniszter és a főpolgármester egyetértésével neveznek ki, és a miniszter vállalja a kuratúrium szakmai ajánlásaitól a támogatások odaítélése során nem tér el. Hát ez a jövő zenéje, de ez hogyan fog fölállni, és mekkora összeg fölött fog rendelkezni? Hát ez biztos, hogy több tízmillió forintot fog évente a független színházak között elosztani ez a kuratórium. Itt megint csak arról volt szó, hogy megosztottunk egy döntési jogkört. Ez kizárólag központi költségvetés, kormányzati finanszírozás ezeknek a színházaknak így a pályázaton való. De hogy a kuratóriumnak a tagjai hogyan lesznek számszerűsítve ebben ön okos, vagy még nem okos? Még nem vagyok okos, ez egy öt kötője, hét fős kuratórium lesz akit teljesen közösen rakunk össze, bár állami pénzt ott... Jó, de hogyha hét ember van, akkor nehéz abban egyenlőséget megállapítani. Melyik szféra fogja adni a többet? feltétlenül az szerintem. állam, vagy az önkormányzat? Szerintem itt egy azonos számú e, e, igaza van ennek, akkor valószínűleg a páros szám lesz a vége. A, a, a, a, a, a, szerintem azonos számú e, jelöltet delegálunk. Az együttműködés és a megegyezés kényszerét vittük ez, ebben is ebben a kérdésben is bele, ami szerintem jó, hogyha... És ez a kuratúrium azon kívül, egy szakmai döntést fog hozni, ezek szakmabeliekből fognak-e állni? Szakmabelliek. kizárólag szakmabeliek. tehát nem lesz benne Tóth József, nem lesz benne Harsai Zsófia. Nem, nem, ne, e, ugye most egy angyalföldi és egy volt hatodik keleti polgárművel. Hát, mert ugye ezek Igen, ők, ők benne voltak színházi emberek Igen, mellett, abban a szakmai bizottságban van, akik mondjuk a vikszínház Színház vezetőjének pályázatát bíhálták el, és eszenyelni pályázatát találták a legjobbnak, de nem, ezek színházi embereknek, akik a független színházak számára a pályázati És ez mennyiben fontos, hogy egyébként nem fog eltérni a miniszter a döntet, hogy a minisztert köti a kuratórium döntése. Itt egy önkorlátozó magatartást tanúsít a kormány, hiszen jogszabály szerint a miniszter figyelembe veszi, de nem köti őt ennek a kuratóriumnak a döntése. de most azt vállaltuk, hogy nem fog másképp dönteni, mint ahogy azt a kuratórium javasolja. Értem. Még egy kérdésem van aztán, ha önnek van még olyanja, amit megosztana velem, akkor azt meghallgatom. Ez a kérdés pedig összefüggésben van azzal, hogy amilyen pechen vagy szerencsén van, az én barátnőm az a népszavának a kulturális rovatvezetője, és amikor ő hírét vette annak, hogy mi reggel beszélgetni fogunk, akkor azt kérdezte tőlem, hogy az megkérdezhető-e, hogy ahogy egyébként nálunk talán jobb anyagi helyzetű országok nagyvonalú támogatásokat állapítottak meg művészeknek, vajon itt a járvány idejére lesz -e ilyen Magyarországon és a német kormány már a múlt héten bejelentette egy segédcsomagot 50 milliárd eurós támogatással, most nem fogom elmondani az összes részletet, de ez megtörtént Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban, Angliában, Svájcban, Belgiumban. Vajon lehet-e erre számítani itthon? Hát haladjunk lépésről lépésre, ma nem tudok még ilyen döntésről beszámolni, de arról sem, hogy nem történne ilyen, most a legsürgősebb... Amit én most mondtam, az az újdonság erejével hat, vagy ez nem, nem... Nem, nem, nem, nem, nem, hat az újdonság erejével, nyilván az ember követi a, a fejléményeket, mert szerintem egy ilyen helyzetben nagyon fontos, hogy senkinek nincs ideben a bölcsek követ, tehát nézzük azt, hogy a nagyvilágban ki mit tesz, és tanuljunk a jó, meg a rossz példákból is, a rosszakat próbáljuk elkerülni a jókat átvenni, vagy alkalmazni, adoptálni a saját helyzetünkre inkább. Koncentrálunk most az emberi életek védelmére, az egészségügy, a biztonság védelmére, koncentrálunk a legsürgősebb gazdasági feladatokra, és biztos, hogy már bizonyos adókönnyítések azért a, a, a, az előadó művészeket, média szektort is Érintette, biztos, hogy van itt még feladat, konkrét döntésről most ebben a pillanatban nem tudok beszámolni. Végezetül, de nem utolsó sorban a független és magántársulatok jelentős bevételtől estek el a TAO eltörlésével gondolkodnak-e a visszavezetése valamilyen módján? Ez a kérdés most nincs napirenden. Rá kell nézni összetetten a kulturális előadó művészeti szférára. Most kötöttünk egy szerintem a budapesti színházak és közönség érdekét szolgáló megállapodást a, a fővárossal, ez e, a finanszírozás egy részét megvogja, biztos, hogy lesznek megszaladni. Végezetül adnak függvényében, hogy mikor kezdhetnek el a színházak érdemben dolgozni, az az idő, ami így telik el, hogy nem működhetnek. Ennek az anyagi helyzetének a, a kompenzálásával mi a helyzet? Ezzel hogyan számolnak? Hát azért ez a megállapodás azt is biztosítja, hogy az állami és a fővárosi önkormányzattól járó támogatás, finanszírozása ott van a, a, a, a színházaknál. Tehát a túlélés az, az biztosított, ha ezen túl még intézkedésekre lesz szükség, akkor természetesen azt meg fontolni, most arról tudok beszámolni, ami már megtörtént. Azon kívül, hogy én boldog lennék, ha minden héten beszélgethetnénk, ugye számtalan apróságról nem beszélgettünk, nem beszélgettünk például arról, hogy mi a helyzet a lánciddal, miközben az uniós forrásokból adódóan a hármas metró felújítása folyik, tehát miközben veszélyhelyzet van, miközben egy ország küzd azzal, hogy életeket és gazdaságot mentsen a koronavírus járvány kapcsán, el lehetem mondani azt a szocializmusból ismert mondást, hogy szocializmus illetve a tatarozás alatt zavartalanul üzemel, vagy erre térjünk majd vissza, remélhetőleg talán a jövő héten ha jól érzékelem, akkor az időnk a mai napon legalább is, is reméljük, hogy kizárólag a mai napon lejár, így. de, de úgyhogy akkor szerintem ezeket térjünk vissza később. Nagyra értékelem a rendelkezésre állását, különös tekintettel arra, hogy ezek a kérdések, ezek egyébként mind napi voltak, és ugye egy illetékes személy válaszait nem nélkülözheti egy műsor találgatásokban, ilyen fontos dolgokban az ember nem bocsátkozni. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én köszönöm. A is. A önnek és intézményének, de leginkább családjának kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Ádat ünnepet mindenkinek, köszönöm szépen. Viszonthallásra. Viszonthallásra, minden jó. Önök füljes Balást hallották. Jó reggelt lehet. Uh, ma egy ilyen expressben ülök, uh, ráadásul az indulás az nem is volt teljesen probléma problémamentes, mert mindenféle technikai izék voltak, de most már lassan uh, urá vagyok jöve ezeken, hogy kellőképpen magyartalan fejezem ki magam. Györgyevics Benedek van a vonalban Városlége egy ZRT vezérigazgató a beszélgetés termék megjelentést tartalmaz Fe, Velence polgármesterével kezdtem, és meg annyi önkormányzatot említett Bakonybéltől Szentendréig, eh, amelyek egyébként a polgármester különböző rendeletei révén megpróbálják távol tartani azokat, akik a jó időben oda szeretnének elmenni, szabadidejüket eltölteni, függetlenül attól, hogy ez milyen mértékben szabályszerű vagy sem, és akkor igyekeztem nagyon elegánsan fogalmazni. A Városliget az nem egy város, eh, még csak nem is egy kerület, eh, ugyanakkor a Városliget vagy a Liget Facebook oldalán megjelent egy szöveg, amely azzal kapcsolatos, de ezt szeretném, hogyha te magyaráznád el, a fővárosiak ma, holnap, holnap után egészen a veszélyhelyzet végéig hogyan tekintsenek a Városligetre a tekintetben, hogy ott egyébként a szabadidejüket hogyan töltsék, vagy ne töltsék el? Jó reggelt kívánok, vagy nem tudom, hogy hol tartunk most már a napban. 8-szor 24 percon. Igen. Nehéz kérdés ö, megtalálni az arany középutat ebben a pandémiás helyzetben, ebben a járványügyi időszakban, és megnyugtató válaszokat adni. Um, igyekszünk a Ligetnél megtalálni. Ami gondolkodsz, addig idézlek téged. Tudjuk, hát már mint a céged, tudjuk, hogy ebben a nehéz időszakban még inkább szükségünk van a természet természetélményre, a megnyugtató sétálásokra, a kikapcsolódásra, de a kialakult járványügyi helyzet miatt a legnagyobb fájdalmunkra arra kell, hogy kérjük önöket, most ne jöjjenek ki a Ligetbe, csak a jogszabályban engedélyezett módon használják a parkot, vagyis egyéni szabadidős sporttevékenységre, szabadidős című valamint háziállatok sétáltatására. Annak érdekében, hogy minél hamarabb visszatérésünk a megszokott életvitelünk, hogy szokásaink a újra visszatérésen az élet. Az elkövetkező időszakban kulcsfontosságú, hogy maradjunk otthon, csak így szoríthatjuk vissza a koronavírus terjedését, ebben az időszakban Deredem, deredem, dörödöm. De ugye eh, hogyan vessem össze vagy egybe azt a mondatot, mely szerint ne jöjjenek ki a ligetbe, illetve csak a jogszabályban engedélyezett módon használják. Most melyik legyen a kettő közül? Mindenképpen köszönöm, hogy itt a saját gondolataimra emlékeztettek ebben a dologban Ez, ebben az ezzel, ezzel töltöttem az éjszakát, indokolt, teljesen indokolt. Tehát a helyzet a következő. Én a hétvégén, ahogy a jogszabály is fogalmaz, egyéni szabadidős sporttevékenységet folytattam az egyazon háztartásban élőkkel, magyarul a gyerekekkel együtt kimentem biciklizni a pilisben ahová én 15 éve járok, és azt kell, hogy mondjam, hogy az életemben nem láttam, de megközelítőleg sem ennyi embert a Pilis erdészeti útjain kerékpára gyalogosan mozogni, tehát valami egészen szürreális élményem támadt, és ezzel párhuzamosan hazafelé megálltam, és körbenéztem a Városligetben, és valóban az a helyzet, hogy egy extrém túlhasználattal, találkoztam, és ezen a ponton ugye nyilván nagyon nehéz az arányosság mércéjének megfelelő döntést hozni a ligetről, de tekintve, hogy a mi vagyunk kezelésünkbe tartozik, így valamilyen, nem valamilyen, hanem teljes felelősséggel tartozunk a liget használatért. Azt is pontosan értem, hogy a 6. és hetedik kerület az ötödik kerülettel együtt Budapest legsűrűbben beépített legvárosiasabb kerületei, ennek a tőszomszédságában található ugye a Városliget, tehát az a helyzet, hogy mondjuk a szerencsésebb kertvárosi részeknél sokkal könnyebben megvalósítható a jogszabályban megfogalmazott szabadidős tevékenység eltöltése, legyen szó sportolásról, vagy éppen külterületen való sétálásról, vagy éppen kutyasétáltatásról, ami ugye felmentést ad a szigorú otthon tartózkodás alól. A Városliget ilyen szempontból tényleg a 6. és 7. kerület, természetesen egyébként a 13. és a 14. kerület részére is, de a 6. és 7. kerület részére, ahol nincsenek terek, nincsenek helyszínek, ahol sétálni lehet, egy komoly felüdülési lehetőséget ad. Mégis az a helyzet, hogy azt látom, hogy ez miből vezethető le, és talán nem is az én dolgom feltétlenül, hogy ezt megítéljem, de valahogy a, a magyar néplélek, az mondjuk egy, a némettől Eltérő halmazállapotot mutat. A magyar néplélek az egy igen, halmazállapotú Szereti kitölteni a rendelkezésre álló teret, és egészen addig elmenni, amíg határokkal nem találkozik. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy a veszélyhelyzet egyes emberekből, de ma különösen az ékes szólást hihetetlenül előhívja. Figyelek, igen? A Németországban élő ismerősöm azt mondta, hogy ott hirtelen mindenki önkéntes rendőrré vált, tehát hogyha a szomszéd kimegy, akkor amikor otthonmaradást írnak elő a kormányzati szervek, akkor följelentik. Nálunk pedig azt látom, hogy azért az elmúlt két hétben erősen lazult a fegyelem. Ezt a Városligetben e, sűrűsödő emberekken is lehet látni, amit még egyszer emberileg teljesen értek. Azt kérdezem tőled, hogy neked ez ügyben jogi felelősséged van, Különös tekintettel arra, hogy állítólag még az is könnyen előfordulhat, hogy a Margit-szigetet a hétvégén lezárják. De hát, mondjuk a Margit-szigetet lezárni, ez nem túl bonyolult, az le kell zárni az Árpád-hidi és a Margit-hidi lejárót, és onnantól kezdve csónakkal vagy úszva közelíthető meg. Ez a fajta fizikai lezárás a Városliget esetében megoldható, de roppant bonyolult. Hát mindenképpen bonyolult, ilyen szempontból azért a Városliget jobban osztja, a többi fővárosi közterületnek a sorban. De van helyzet, neked ez ügyben jogi, hogy... vagy bármilyen felelősséget, hogy ott egyébként milyen mennyiségben, hányan találhatók fel ebben a pandémiás helyzetben, ahol nem célszerű nagyon sokan egy helyen tartózkodni? Nyilván az a helyzet, hogy mint a terület kezelőjének a terület kezelésével kapcsolatban igenis van feladatunk és van felelősségünk, Úgyhogy természetes, hogy az ide vonatkozó részletszabályoknak a meghatározása az a mi feladat és hatáskörünkbe tartozik. Ugyanakkor mi nem vagyunk hatóság, tehát nem vagyunk jogosultak ezt ellenőrizni, az továbbra is a fővárosi önkormányzati rendészet gyerekkori nevén a közterület felügyelet hatáskörébe tartozik, hogy szabálysértési ügyekben Jó, akkor legyünk az konkrétan az azt, azt árulni el nekem, Bence, hogy van-e olyan facilitás. Tehát maga a Városliget, az egy terület, annak nem minden része facilitás, de van olyan facilitás, ami igénybe vehető, vagy a futó, mert egy, egyébként egy futófolyosót az szintén fizikailag lezárni lehetetlen. Egy játszóteret, egy kutyasétáltatót, azt le lehet zárni, de egy futófolyosót, amely hosszasan tekereg egy területen, azt nem lehet lezárni. Mi most a filozófia azokkal a facilitásokkal, amelyeket egyébként a Városliget ZRT hozat létre az elmúlt időben a városligetben, független attól, hogy ez most a nép tetszését elnyerte vagy sem, de mindenféleképpen egyesekét elnyerte, mert használják. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy a különálló fejlesztéseket, elsősorban a nagy játszóteret, az ifjúsági sportpályát, vagy a futókört, vakok kertjét, ezeket az elmúlt időszakban lezártuk, külön több fórumon felhívjuk a figyelmet, hogy ezeknek a látogatása és használata az örömteli, de elsősorban a járványügyi helyzet elmúlt tehát követően, tehát hogy ide lehetőség szerint ne jöjjenek, ezek fizikálisan is le vannak zárva, ez alól a kivételt képez a kutyafuttató, ahol ott a kutyás élményparkba rendszeresen felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki tartsa be a különböző... De lehetséges, hogy nem marad és az is hasonló sor jut, hogy ez... Tehát azért ugye, generálisan azt kell, hogy mondjam, hogy a igazsága egyáltalán nem biztos, hogy a igazsága e, itt a járványügyi... Milyen helyzetán... mértékben folyásolja ezt be az, hogy a miniszterelnök mit fog délután mondani? Hát, hogy a miniszterelnök úr milyen bejelentést tesz, és utána ez milyen jogszabályi formát ölt, ez természetesen ahogy te szoktad mondani, egy tízes skálán tízesben befolyásolja a, a, hogyha fenntartják a kiárási korlátozást akkor mi is ezeket a rendelkezéseket fogjuk fenntartani, ha ezen enyhítenek akkor enyhíteni fogunk rajta, ha szigorítani fognak rajta, akkor szigorítani fogunk rajta um, Még egyszer elnézést a csúszásért, de ugyanakkor azt még meg kell, hogy kérdezzem, mert szerintem fontossági sorrendet tartottunk a nép fontosabb volt azoknál, akik ott dolgoznak de akik ott dolgoznak nekik is van jelentőségük, nem csak azért, hogy ne betegedjenek meg, hanem azért, mert ugye ezt minden alkalommal elmondott és ez teljesen érthető, hogy az ott lévő emberek nem kizárólag a saját hasukat tömik, hanem Ezeres nagyságrendben tartanak fenn a keresetük révén családokat. Az, amit a múlt héten elmondtál a tekintetben, hogy milyen ütemben és hogyan működik a városléget ZRT-ben azoknak az épületeknek az építése, amelyekre egyébként nem csak érvényes építési engedély van, de a politikai akarat is megmaradt szemben más ingatlanok fejlesztésével. Ezeknek az építése milyen ütemben halad, mennyiben változott az elmúlt egy hét folyamán, ha változott? Különös jelentősége van most annak a mondatnak, hogy azt tudom mondani, hogy minden néprajzi múzeum, minden magyar zeneháza, mint pedig a 800 fős Dózsa György mélygarázs, mint a nagy beruházások, amik a ligetben jelenleg zajlanak, és természetesen az a parkfejlesztési munkálatok is, azok ütemtervszerűen tudnak haladni, annak ellenére, hogy komoly szigorításokat kellett bevezetni ezeken a területeken, tehát a munkavégzés feltételeit nyilván igyekszik a szerződött kivitelező aként optimalizálni, hogy a lehető legkisebb kockázatot jelentsen, ugyanakkor, már mint a munkavégzők számára, a lehető legkisebb fertőzési kockázatot, tehát hogy itt tényleg korábban elképzelhetetlen megoldások vannak. Néprajzi Múzeum területére, aki reggel egyszer belép, az csak a munka munkabefejeztet követően tud kijönni, közben melegételt kap a, a kivitelezőtől, a, a testhőmérőt alkalmaznak, és a többi, tehát gyakorlatilag minden uh, lehetséges hangszeren játszanak annak érdekében, hogy a kockázatot csökkentsék. Egyelőre azt tudom mondani, hogy a beruházások ütemtertszerűen Haladnak, nem jelentek meg, tehát nincsenek fertőzött munkások a jelenlegi tudásunk szerint, és egyelőre ez, amit te is említesz, több ezer ember folyamatosan dolgozik, és ezekben az ellátási láncokban részt tud venni, így számukra a rövid, közép és hosszú távú megélhetés az valamilyen szempontból garantáltabb azoknál, mint akik ennél nagyobb kitettségű iparágakban dolgoznak. Az ott dolgozóknak a városliget felkeresjüknek, neked a Városliget ZRT munkatársainak, családodnak, kellemes húsvét ünnepeket szeretnék kívánni. Köszönöm szépen neked is, és a hallgatóknak is. Önök termékmegjelenítést hallottak, a termékmegjelenítésem belül pedig György Javis Benedeket, a Városliget ZRT vezérigazgatóját. Én próbálom elérni azt az oldalt, amit az előbben lehetővé tettél nekem, de az igéget a világán most nem történik semmi sem, és fel kell hívnom arra szíves figyelmüket, hogy az express tovább száguld, és egyelőre továbbra sem fogadok hallgatói telefonokat. Ez időnként előfordul, a mai nap ilyen. Hány percünk van még? 10 óra, 54. 10 óra mennyi? 10 perc, 50 másodperc van. Még egyszer, most felírnám, mikor? 10 perc. Nem, nem, nem, azt mondjam, hogy mikor lesz vége. 8, 45, 48. Oké. Okay. Köszönöm szépen elnézést a csúszásért lehet. Falus András van a vonalban, így egyszerűen. Köszönöm. Van még nagyjából tíz percünk úgy, hogy azt adja a televízió. A vételi viszonyok jobbak, aztán később magunkra maradunk a rádióban és az interneten. Akkor már, ha úgy gondolják a hallgatók, vagy az interneten bennünket követők, akkor kérdést is feltehetnek. Azt kérdezném Falus András akadémikustól, hogy hol tartunk a vírus beazonosításában, mert hogy egyébként itt mutációról és, a leg, és a, ebben a COVID-19-en belül különböző alfajokról beszélnek, miközben valószínűleg nem fejezem ki magam szakszerűen, ami egyrészt a tájkozatlanságomból fakad, másrészt abból, hogy két órát aludtam, harmadrészt abban, hogy a mai műsorkezdés nem alakul teljesen zöggenőmentesen, és ilyenkor ez súlyosan rányomja az én hangulatomra a bélyeget. Ugye Woody allen az Annie Hole című filmjében van az, hogyha ő egyébként úgy megy be a moziból, hogy nem látja a főcímet a legelső pillanattól, akkor kimegy a moziból, holott ugye a főcímnek a látványa az nem tartozik a mozihoz, de Woody ellen azok közé tartozik, aki vagy a teljes mozit látja, vagy egyébként semmit sem. Én is határán vagyok bizonyos szituációkban annak, hogy fölállok és elmegyek, de van olyan, hogy ezt nem tehetem meg. A mai nap az ilyen. Így aztán azt kérdezem, hogy van a COVID-19 Köszönjük szépen, sajnos jól. Uh, ami a kérdésére rumatkozik, hogy uh, mennyi változat van, én utoljára április 4 -e, 5-én olvastam, hogy 8 változatot azonosítottak. A, uh, változat ők ikertestvérek, az, vagy milyen okonok? Ők kikertestvérek. Kis szeplőkkel az orrukon egyik oldalon. De ők egyidősek, ilyenek, vagy pedig közöttük van? folyamatosan jönnek létre változatok. Ugye egy uh, vírus úgynevezett uh, multiplikálódik, replikálódik, nem mondom, hogy oszlódik, mert ő nem egy sejt replikálódik, ennek során az ő teljes genetikai állományát másolja. Na most minden másolatban vannak hibák, amik nem is hibák, hanem változatok, mert a hiba szóban benne van az, hogy nem működik olyan jól. Elképp ez más vírusoknál is így van, meg feltételezem, ez hogy ez nem csak vírusnál, el. Minden vírusnál. Így van, sőt, nekem hogy minden baktériumnál. De az miért van, a... hogy változnak? Ö, mert a másolás, tehát ennek a most... Itt, álljunk a meg egy pillanatot, te tele vagyok kérdésre. a Maga a másolás az egyébként micsoda? A másolás az, az, az valójában az az újjászületés, az a szaporodás, vagy az micsoda? Igen, ez, ez e, tulajdonképpen azt jelenti, ebből az egy RMS vibonoklenság e, száll az, ami a genetikai, információt jelenti. Minden új példányban ennek, ennek egy kópiájának kell megjelennie. Ez egy nagyon jól ismert molekulábiológia. de most valójában formáció. elnézést, ha rosszul fogalmaznék, ez szaporodás? E, igen, azért nem mondtam ezt a szót, replikációt mondtam. Oké, okay, mi a, a különbség? Szaporodni az élő sejt tudna. Okay. A vírus nem élő a vírus egy másik sejtben képes önmagát megszokszozni, és minden ilyen megszokszózódás ö, ö, során, egy új változat jön lézre. Újabb kérdésem van, akadémikus úr, mert szerintem akadémikus úr ilyen nem létezik, százados úr van, de akadémikus úr az nincs, szóval, nem, hogy egyébként ez nem. a COVID-19, hogy a jó anyját, ez valójában keresi a szaporodásnak, keresi nem, a replikációnak a helyét, mondván, hogyha nem talál olyan sejtet, mint amit említett, akkor egyébként azzal kell szembenéznie, hogy kipusztul? Így van, ilyen lehetőség is van, Nincs akarat, tehát ez tulajdonképpen a darwin evolúciónak a legegyszerűbb és kézenfekvő magyarázata. Ilyen a baktériumoknál az antibiotikum rezisztencia kialakulása. Ő is véletlen, rengeteg. Terció... De ez a rezisztencia valójában arról szól, hogy minél tovább szeretne fennmaradni? Ö, igen, életben maradni. Mert nagyon hangsúlyozom, hogy véletlenül olyan változat jön létre, ami baktériumnál ellenáll az antibiotikumnak, vírusnál pedig megtalálja azt a, a kaput, azt a, a belépési pontot egy ö, ö, valamilyen sejtben, amin keresztül meg tudja... Oké, okay, ezt a kaput véletlen, mennyire aktívan keresi? Nem keresi aktívan. Véletlen eseményeknek az óriási száma tehát aki véletlenül jobb lesz, tehát több kaput talál, ilyen a hívnek egy kapuja egy nagyon fontos ö, ö, molekulán az immunrendszerbe, ö, ilyen még sok... Egyébként itt lép be a valószínűségszámítás, hogy a matematika ezeknek a valószínűségeknek, ezeknek a véletleneknek a folytán? Ö, igen, is meg nem is de hát ez evidensen azt jelenti, hogy rosszabb verzió is létrejöhet. Tehát hogy is mondjam, ügyetlenebb verzió, és akkor a vírus el fog tűnni. Ilyen is, meg olyan is van. Tehát, Ez minek a függvénye? Akar. Ez Tehát minek a... a függvénye, hogy melyik irányba indul el? Sem, mondom, véletlen. véletlen. Tehát van egy kódex másolásra gondoljunk ugyanazt a kódexet, öt szerzetes másolja kézzel, ötféle verzió jön. Jó, Itt, jó de rá... akkor abból a amit ön mond, az következik, hogy erre mi emberek nem vagyunk ráhatáson. Abban az értelemben igen, hogy olyan körülményeket igen. hozunk létre, amiben igen. a Annyiban jó igen. vírusoknak, a jó a ő szempontjából értem, csökkentjük a találati esélyeit. Tehát a Tulajdonképpen evolúció ebből áll, tehát a legfontosabb a biológiai alaptörvény, az evolúció rengeteg véletlenszerű változatból és az optimum megtalálásával. Oké, okay, rendben van. Legutóbb Varavási kapcsán arról volt szó, hogy az lett volna a leghatékonyabb, hogyha. X időpontban valamikor december környékén effektíve leáll az embereknek a közlekedése. Most az egy másik kérdés, tegyük félre, hogy ez megvalósítható-e vagy sem. Ha ezt akkor meg lehetett volna tenni, ez a COVID-19, ez ott maradt volna Kínában, és nem jött volna. Tehát, tehát, nem, talált, tehát nem lett volna valami, ami által hirtelen felbukkan máshol. Én nem vagyok olyan biztos a kínai verzióban, tehát koronavírus, tehát ez a fajta vírus, ez a vírus család, ez állítólag már évek óta itt van velünk, csak nem okozott ilyen súlyos és nem okozott ilyen gyors és akkor mi történt? ilyen a szársz meg a mersz a mersz Jó, de akkor milyen, milyen, milyen varázsítés történik, ami által hirtelen ellenségünkkel válik? Egy olyan válik? verzió jött létre, meg én hangsúlytomra, hmm. ami idéző túl túlnövi a többit, mert, mert, mert jobb esélyei... Önnek mennyire érdekes az, hogy ebbe belelássa, miközben, ahogy én kiveszem erre, sem lesz módja? Hát, persze, hogy érdekel, hát én ö, ö, ö, ö, biológus az evolúció egy elképesztő érdekes dolog. Az embert a biológia két dologból érdekli, legyünk először önzők az egészség és a betegség vonatkozásában, a második az élővilágnak a diverzitása vonatkozásában. Minél többféle, minél színesebb az élővilág, annál több esélyünk van arra, hogy túléljünk hát a a középkori, ezt azt önnek is mondtam. Itt arra kell, hogy kérjem, hogy átmenetleg e, vigyük le a hangsúlyt, mert hogy el fogok köszönni a tévénézőktől, és nem csak, hogy el fog köszönni, de egyben elmondom, hogy kivételesen éppen a helyzetből adódóan, meg hogy hova menjek e, a mézga után szabadon, ha az egyáltalán mézga, de lehet, hogy nem hová bújjak, mondta a teknős. Úgyhogy ennek következtében pénteken és hétfőn is lesz e, Élő bonyolításuk, Ancsi, részint a 80. 7.6-on, részint ennek következtében a Spirit TV-n. Reméljük, hogy kevesebb technikai bonyodalommal, mint történt ma. Mindazoktól elköszönök, akik egyébként nem követnek ma, illetve akik a hétvégén saját jól felfogott érdekükben az idegrendszerüket kimélendül nem óajtanak velem találkozni. Velük kedden találkozom, vagy semmikor sem. Távolétemben dörö.fi aljanos kukac gmail.com Mostantól pedig együtt maradok a 87.6-on, valamint az interneten engem követőkkel kis türelem, és aztán folytatjuk. Ez a nyolc testvér, ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz? Mondtam azt a ügyetlen példát, hogy az egyiknek az óra bal oldalán van, szedül, a másiknak az óra. De nekünk embereknek mennyiben közömbös, hogy melyikükkel találkozunk? Nagyon nem közömbös, pont azért, mert a fertőző képességük esetleg, de 8 nem 80, hanem borzasztó szok van. 8-at ismertek föl eltérőnek. Minekünk embernek embereknek az a fontos, hogy a vírus virulenciája, tehát fertőző képessége, replikálóktól, tehát önmagá sokszorozó képessége, jobb vagy rosszabb. Tehát akinek jobb az a vírusnak jó, idézőjel, a, amelyik valamiért olyan változatot hoz olyat húzotta a lottó számai közül, nem most már tényleg elveszek a képzavarban, annak, annak rosszabb, tehát az embereknek járványügyő szempontból jobb, mert van egy gyengébb. Rengeteg ilyen példa van, hogy legyekülnek a vírusok, mert vírusok és baktériók, ez, ez, ez vonatkozik minden fertőző AGS-re, Tehát a nyolc verziót azonosítottak nem lehet tudni, hogy bizonyos előnyök miatt melyik fogja túlélni a másikat. De hogy mondjak egy talán meglepő dolgot: a vírusok zöme nem okoz betegséget. Tehát mi nekünk előítéleteink vannak, amikor baktériumot, meg vírus, mondom, baktériumot mindeknek a torokfájás, meg a e, legkülönbözőbb fertőző bőrbetegségek jutnak eszébe. Ugyanez a vírusokról most az étsz, meg a, a vágyuladás, meg a, a Covid jut eszünkbe holott. A baktériumok és a vírusok zöme több, mint a, a nemerek most számot 90%-a együtt él velünk, és nekünk ez jó szimbionta, ezt úgy nevezik a él élés, az kölcsönös előnyöket jelent. Egyik is az a másiknak, a másik is ad az, az egyiknek. Tehát rengeteg olyan vírus van, a molekuláris géntechnológia technológia hihetetlen robbalásával és fejlődésével, például szennyvizekben, városok szennyvizeiben, mint London, San Francisco, Berlin, rengeteg olyan vírus találtak, aminek az ég egy világon semmi közel nincs a betegséghez. Növényekben is vannak vírusok, a dohánymozai vírus volt az első, amit a vírusok között felfedeztek, az a növényekre nézve bajt jelent, betegséget jelent, de emberi szempontból, tehát ez néhány kártevő, amelyik itt van velünk, sajnos időnként a, abban a meccsben, amikor ő a hogy is mondjam, jó fiúk és a rossz fiúk egymással hívnak, néha a rossz fiúk győznek. Ilyen ez a mostani járvány is. Csak az élővilágot fogjuk föl olyan színes e, diverznek, diversitásnak, ami lehetővé teszi ezt a e, folyamatot. Most egy idegen szót mondok, mikrobiomnak hív, hívjuk a velünk együtt élő mikroorganizmusokkal. Itt szeretném felhívni akkor a hallgatók figyelmét, hogy nem, mint hogyha én kifogytam volna a kérdésekből, függetlenül, hogy azért az elmúlt másfél órában némileg elfáradtam. Ha kérdezni szeretnének, 061-877-0877- Többé-kevésbé érzékelhették azt, hogy a másik fél mire tud válaszolni, és mire nem, mi az ő kompetenciája. Ha úgy gondolják, hogy van mit kérdezni, akkor nosza. 061-877-0877. Európában elsőként a Pécsi Tudományegyetem Egyetem virológiai munkacsoportjának szakemberei izolálták a koronavírust egy beteg mintájából közölte Jaka Ferenc professzor. Akkor, amikor ezt izolálták, illetőleg ettől függetlenül, amikor ma virológusokkal konzultál a miniszterelnök az ügyben, hogy hogy alakuljon a kiárás korlátozása vagy nem korlátozása, ez két különböző kérdés, tisztában vagyok vele, akkor valójában a virológusok minek függvényében mondanak valamit, illetőleg E, ami az első részét illeti a mint ami egyébként nálunk már egy hetet téma volt e, az egyik hallgató jó voltából, akkor valójában miről beszélünk? E, tulajdonképpen a terjedésnek a gyorsaságáról. Tehát, hogyha ha védelemről van szó, és most ugye nyilván egy e, világjárvány, és pandémia, ról szó, akkor az, az nem is a, a fertőzöttek abszolút száma, hanem a terjedés gyorsasága, a kiterjedtsége, de a geográfiai értelme a földrajzi kiterjedtsége számít, illetve a, a, az, hogy az emberek milyen, a, a, a, milyen behatolási kapukon keresztül érzékenyek. Ugye azért jó, hogy mondta a székletben való előfordulást, mert a járványterjedésének első napjain az orvosok mondták azt, hogy valószínűleg lenyelve, tehát, a, a, a gaz, tehát az emésztőrendszerünkbe kerülve a vírusnak nincs esélye, mert a gyomrunk savas kémhatása, illetve a bontó enzimeknek a, a bombázása alá kerülő vírus nem éli túl. Az, hogy a, a, hogy jelenik meg a székletben, ráadásul a élő replikációra alkalmas vírus, én nekem fogalmam nincsen. Ezt el kell, hogy mondjam lehet, hogy most hallgató ismerőseim, akik ezt jobban értenek, azt mondják, hogy ennyi-ennyi, ez lehetne tudni, de ö, nem igazán értem. Azt lehet tudni, hogy az a receptor, tehát az az anyag, ami megköti a vírust, amin keresztül ezek a koronára emlékeztető tüstehesszerű képletek oda kerülnek, bekerülnek a sejtben, de ez egy euh, enzim, enzim konvertáz enzim, nem megyünk bele, euh, úgynevezett ACE, a rövidítésből, az a bél is van, nem csak a tüdő sejteket. Ogyan az a, a nyomorult vírus odáig, itt felvetődik az, hogy valami burgot vesz föl valamivel de ez túlvesz egy, egy olyan páncérzatot, az ami túléli a gyomornak a szavashatását. Akkor, amikor döntés születik a tekintetben, hogy hogy alakuljon a népségnek és katonaságnak a mozgása, mennyire legyen szabad, mennyire nem, abba a virológusok hogyan tudnak beleszólni, mert a virológusok tudtommal nem politizálnak? Hát nem is. Ez most nem nem arról szól. Úgy, hogy valami olyan biológiai modellt alkalmaznak, ami eddig jól ismert volt, akár vírusokba, akár más organizmusokba, amelyek nagyon gyorsan szaporodnak. Ezeket prokariótáknak hívják, tehát nem igazi sejtmaggal, rendelkező élőlényeknek és mi folyamatosan az emberi szervezet és nem csak az emberi, ilyen a magasrendű szervezet egy, bocsánat megint egy szóért ökoszisztéma olyan, most megint egy példátok csak mondani, olyan mint egy erdő, ha mi elmegyünk egy erdőbe, ott nagyon sokféle élet van, vannak fák, bokrok, füves dolgok, rovarok madarak, mókusok és mi is ott vagyunk. Ez nyilván egy ökoszisztéma, ami szervezetünk is egy ilyen ökoszisztéma. Hát meglepő adat, hogy egy emberi testben, egy felnőtt emberi testben, körülbelül 50-szer annyi baktérium és vírus van, mint ahány emberi sejt. Tehát mi akár kisebbségben is Érezhetjük magunkat a, a, a saját. Egy másodperc türelem egy hallgatói kérdés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, doktor úrtól szeretnék kérdezni, hogyha lehet. Tessék! Üdvözöm, doktor úr, kérdezni, hogy ezzel a koronavírussal kapcsolatban, hogy ha valakinek nincs látogatás, van. Azt tisztázzuk, hogy az praktikus az gyógyítási dolgokban egy akadémikus megnyilvánul, vagy megmaradunk azon a területen, ahol eddig beszéltünk? Ö, én el, amit tudok elmondani. Jó, rendben van, akkor legyen szíves, folytassa. Jó, azt szeretném, tehát kérdezni, hogyha nincs lázam, szájszárazságom van, és az orrom, valamilyen ilyen véres jön föl az a koronavírussal kapcsolatban. Egyébként ez két hónapja van meg, hogy meddig lappang az emberbe. Ezt, tehát. Köszönöm a kérdését. Én csak azt tudom mondani, amit én is olvastam, az, az hogy a lappangási idő 5 naptól akár 20 napig is terjedhet. Ez a nagyon széles tartomány arra utal, hogy mi genetikailag a szüleinktől örökölt módon nagyon különbözőek vagyunk. Bizonyos dolgokban nagyon különbözőek vagyunk például a, egy ilyen fertőzésre való reakcióban. Tehát elképesztően eltérhetnek a válaszok. Azok a jelenségek, én nem vagyok orvos, hanem biológus, de egész életemben egészségüttem dolgoztam, tehát valamit tudok mondani, E, azt tudom, hogy amit ön elmondott tünetek, azok nem nagyon utalnak, inkább nem utalnak a koronavírus fertőzésre. Nem tudom, önben ez máskor is előfordult-e már, vagy ez egy Nem, nem, mostan... nem, nem, nem, ez körülbelül olyan két hó, két-három hónapban Értem. Is van, én, én nem tudom, akár egy influenza lehet, hogy az influenzának semmi, illetve hát nagyon kevés hasonlósága van a koronavírusokhoz, de lehet az is, lehet egy teljesen más folyamat, egy nyelőcső vagy gyomor jelenség is, lehet a láznak a hiánya, és valószínűsíti azt, hogy ez korona lenne, Megint csak azonban úgy van, hogy mindannyian tudjuk, hogy egyikünknek egy ö, influenza alatt nagyon fölmegy a a másikunknak meg gyakorlatilag hőemelkedése van, vagy a sincs. Tehát genetikailag mi nem egyformán reagálunk a különböző helyzetekre. Én egy, ö, hogy a, ö, és a vezető szerkesztő urat idézem, egy tízes, állán négyre mondanám azt, hogy korona. Köszönöm szépen, áll. Én is nagyon szépen köszönöm, ha bárkinek másnak volna kérdése. 061-877- 0877 Mert amennyiben nincs, abban az esetben elköszönök, és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok azzal, hogyha a tudomány és a vírus produkál olyasmit, amire érdemes visszatérni, vagy előtérni a jövő héten. akkor hajrá, de van kérdés. Jó reggelt kívánok! Lakatos István jó reggelt kívánok! Én a professzorútól azt szeretném megkérdezni, hogy a testtelésről, annak gyakoriságáról, számosságáról mi a véleménye? Segít, nem segít? <tos> Ö, maximálisan segít. Nem azért, nem gyógyít nyilván az, ha valakiről megállapítják, de a társadalmi értelemben az izolálás, az elkülönítés az maximálisan fontos. Én, nekem az a személy szerintem a meggyőződésem, hogy mind a kétféle tesztelés, tehát a vírus kimutatása, illetve az immun a védekező reakció, ha különböző ö, szempontokból is, de segít sokkal-sokkal több tesztelés, lásd a németországi megoldást, ö, igenis pont ilyen társadalmi ö, döntésekben, mint kiárás, mint karantén, igen-igen fontos és hasznos lehet. Mi lát annak, hogy Magyarországon mégis ennyire alacsony a tesztelési szám? Ezt ne én tőlem kérdezzem meg, ennek lehetnek logisztikai okai, lehetnek szakmai meggondolásai is, egy más vélemény tükrében, mint amit én mondtam, lehetnek anyagi meggondolásai, sok oka lehet, én nem vagyok kompetens, hogy erre válaszoljak. 061 0877 van-e még bárkinek kérdése? 061-877-0877, először. 06187 0877 másodszor. 061-877-0877, senki többet? Ez esetben nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás, és a jövő héten még egyeztetünk. Köszönöm szépen Fólus Andrásnak. Viszont hallásra. Minden jót! És akkor most következzenek a hírek. Köszönöm, megtalálom őköt. Itt Itthon már ezerhez közelít az igazolt koronavírus fertőzöttek száma. Sokan megszegik a kiárási korlátozást. Még egy telefon. Jó reggelt kívánok, fia Lajános vagyok, lehet. Egyfelől szeretném, ha bemutatkoznom, másfelől szeretném megköszönni Igen. önnek, Falus András hiszen őt a szóátvit értelmében Igen. önnek köszönhettem, és aztán térjünk Igen. át lész területekre. Először is a Falus András professzor a kandidátus diszertációmnak az egyik komponense volt, és nagyon jól ismerem. És úgy gondolom az egyik legjobb immunológus, akinek a tanács erre természetesen hallgatnék el. Én bolgár származású vagyok, a Zoya a nevem, és eddig az MTA Kókéban dolgoztam a, a kísérleti orvostudományi Intézetben, ahol Frany Tamás az igazgató, de én egy, Külön részlegben, mi laborunk az úgynevezett géntechnológia részlegben van, és a géntechnológiával foglalkozzunk. A sejt, bakteriális sejt alapú, meg legutóbb egerekben, az transgenikus egerekben. Tulajdonképpen a tudományos hátterem a molekuláris biológia. A molekuláris biológia. Ezt a tudományt a Francis Crick uh, uh, határozta meg, uh, mármint uh, hogy miről szól, arról szól, hogy a génekről és azoknak a regulációjára, vagy a génregulációról szól, mi azt vizsgáljuk, hogy uh, mi a gén szerkezete, hogy uh, fejeződik ki a sejtbe, hogy lesz belőle először Renes, és utána a fehére. És uh, Ilyen szempontból én megnéztem az eredeti tudományos cikkeket a szel -be. A SZEL az a legjobb amerikai biológiai szakmai lap, Igen. A legjobban idézett, és a kínai cikkeket, ami az első cikk tulajdonképpen februárban jelent meg a Lancetben, és utána következett néhány cikk a uh, Hát... Uh, tulajdonképpen ez azért írtam önnek, mert egy nagy már telefonált, akinek nagyon Igen. jó megfigyelése volt, de a két dologban tudnék hozzaszólni. És azzal meg is előzte ön egyébként a jakaprofesszort is, az itteni megszólalókat mindig Igen. megelőzte. Ráadásul a The guardian is írtam külön levelet, még februárban, mert az első lanszett cikkben meg volt említve, hogy az emberek 15%-a atipikus, a betegség atipikus változatát mutatja, ami abba kifejeződik, hogy tulajdonképpen hasmenés, néha hányás, fejfájás, de ez nem a súlyos változata, hanem az úgynevezett moderat, vagy közepes súlyos változata. És akkor jelent meg több újságban, hogy vannak az úgynevezett szuper spreader, szup szuper terjesztő emberek, akik többnyire ilyen helyeken jöttek, mentek, siettek, és, és észrevétlenül néha több, több mint 20-30 ember fertőztettek meg. Az átlag az 2-3 ember és akkor jutott eszembe, hogy ez így teredhet, ha ez az ember atipikusan atipikus covid 19 ben szenved, és elhet tüneté vannak, és tulajdonképpen a fertőzés a székleten keresztül nem jó higiéné. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy széklettel hogyan? a az a receptor, azt hiszem a falus professzor is említette, hogy ez az úgynevezett AC2 receptor, az egy érdekes, vagy nem a receptor, hanem enzim, ahhoz kötődik a vírus, az úgynevezett spike protein, vagyis tüskeprotein. Az egész vírusnak úgy néz ki, mint egy bogánc, tulajdonképpen ez a tüskeprotein kiáll a membránból, és oda bemegy ebben az AC2 a zimbe, és utána behatol a sejtbe. Az az AC2 a, nem csak a tüdőben, a nyálkahártyával, a tüdőben is a bélben található az úgynevezett epiteliális ma mint magyarul hámsejtekben. Hámsejtek felszínén. Szóval belemegy a vírus, egyedül nem tud szaporodni. Ő csak úgy tud szaporodni, hogyha bemegy egy sejtbe. És ott a Sejt mechanizmusait használja fel a saját szaporodására. Mert több vírus. múlik a szaporodási képessége. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Minden sejtben más. Én megnéztem az Elenest és a úgynevezett Western Blotot és ezekben cikekben valószínűleg. Ez a vírus minden sejtbe másképp uh, uh, sz, szaporodik, valamint másféle elleneseket produkál. Áttól függ, függően, hogy az adott sejtnek milyen, milyen a, a, a belső, uh, milyen belső mechanizmusokra van, uh, van késztetése tulajdonképpen, hogyha az egyikben több. Uh, uh, ez, ez nehéz lenne megmagyarázni, de minden sejtben másképp regulálódnak a, a, a, a sejtmechanizmusai. És attól függően ez a vírus másképp fog szaporodni, és lehetséges, hogy itt van a különbség az emberek között hogy valamelyikben jobban szaporodik a bélben, másokban meg inkább a tüdőben. de hogyha én ezt jól értem, akkor önmagában egyébként az, hogy valakiben jobban szaporodik, vagy valakiben kevésbé, az önmagában egyáltalán nem kell, hogy befolyásolja, hogy az illető egyébként konkrétan megbetegszik-e, vagy sem? Nem, nem, sajnos nem. Tehát hiába, a, hiába tenyészik bíró. benne nagyobb mennyiségben, ez nem feltétlen jár együtt azzal, hogy neki meg kell betegednie? Nem, nem. Itt belekszól a az valakibe valakiben kialakul az válasz, és tud a káros folyamatokat legátulni, és valakiben meg nem. Ez az immunitás, amiről ön beszél, az Igen. életkort és a betegségeket leszámítva, hogy az életkor adott a betegségek, adottak, azon felül, van valami, mert ugye ezzel kapcsolatban tanácsok nem hangzottak el, tehát nem volt arról szó, hogy az ember egyen a majomkenyérfának a, a termését, vagy pedig egyen minél több földet. Tehát ilyen egyébként azt leszámít, hogy az ember tartsa épségben az immunrendszerét, ezek szerint külön nem létezett. Hát az egyik faktor, ami én szerintem számít, ez a d vitamin ami hiányos, a modern civilizációba, egy civilizált városokba úgy tudják ott a népességet. Ez egy mennyiségi vagy, vagy minőségi kérdés, amiről most beszélünk? Uh, hogy milyen értelme, hogy D-vitamin... A D-vitaminnak a jelenléte, tehát, hogy ez egy mennyiségi kérdés, vagy ez egy minőségi kérdés, tehát, hogy önmagában ennek a... A a mennyisége. Szóval önmagában, hogyha, nem, hogyha hiányos egy ember d be, a másik faktor, amiről, amit említettek, az a zink volt, mert a zink, a zink is, abban betegszenek, az viszont gátolja az egyik um, replikás, az egyik enzim, amit leírja az RNA. De hogy milyen menőségben, nem tudjuk, uh, in vitro, az uh, már mint uh, sejtkultúrában egy uh, adatok vannak, de hogy emberben mennyit kell belőle szedni, azt nem tudjuk, de nem szabadna túlságosan hiányt szenvedni belőle, és ez valószínűleg az idős uh, emberekben ezek, ebből a kettőből hiány van. Hát én úgy tudom, hogy az ajánlott napi szedés az 2001-ség, a D-vitamin D3-ból, mindenképpen érdemes beszedni, azon kívül nem nagyon tudjuk befolyásolni semmivel, mert nincs, az emberekben nincs antitest, szóval ezt meg kell tanítani újból az imórendszernek. Magának ennek a Covid-19-nek az útja a tüdőhöz ahhoz hogyan vezet? Miért pont a tüdő? Az lélegzéssel valószínűleg, igen. Ott a tüdőben az egy érdekes, azt hiszem, hogy tegnap volt egy kutató az ATV-ben. Például a magas vérnyomásúak, meg a, nem tudom, a diabetes emberek szednek -e. Van az, az úgynevezett AC2-enzim, amit a falus professzor is említett, azt például nagyon fölmegy a membránra az úgynevezett AC2 inhibitoroktól, amelyeket föl írni magas vérnyomás ö, ö, ö, csökkentésére. Azt hiszem, ö, lit, lit, lit, litruzi, én nem nagyon szedek ilyet, ö, de felírtam, litrozia, vagy mi volt Lizopril. Lizopril, aki szed annak biztos, hogy az AC receptorban sokkal több van a tüdőbe. És ez utat enged a vírusnak. Ugyanakkor ugyanaz a lizopril, az viszont segít a gyógyulásra. Mármint a heg kialakulásának a megakadályozására segít a lizopril. Az, ezek úgynevezett ácélhibitorok, és úgy tudom, a diabetes 1-2-es típusúaknál is a gyógyszerek hatására ugyanaz a receptor um, felmegy, mert sokkal több van, és így um, sokkal nagyobb esélye betegszenek meg, és a statisztika is azt mondja, hogy. Um, preferenciálisan ők betegszenek meg, de vannak totál egészséges emberek is, és gyerekek is, ott nem tudjuk, hogy mi történik. Az biztos, hogy ez egy, mivel ez egy új vírus, az immunrendszernek kell egy kis idő ahhoz, hogy reagáljon erre a vírusra. És ez a kis idő tulajdonképpen az idős emberben nincsen, mert, mert gyenge az imórendszere, a fiatalakban van, de ott lehet, hogy olyan összefüggések vannak, hogy sokkal több vírusdózist kap az élető. Szóval olyan vírus, ez, ez például történik az orvosoknál akik dolgoznak COVID-19es paciensek. Úgy tudom, Molaszországban 94 orvos halt meg, eddig, és nem hiszem el, hogy mindegyik magas vérnyomás. Voltak fiatalak is valószínűleg egy egészséges ember kapná egy súlyosabb tűrgyadást, hogyha sokkal nagyobb dózis vírust kap, a be a tüdejében. Valójában a immunitás az azt jelenti, hogy a már megfertőzöttek, vagy a még meg nem fertőzöttek, vagy kinek a száma csökken le olyan mértékben, hogy a dolog elkezd visszavondót fújni? Igen. A, a már kialakult immunitás, sajnos ez a vírus, ennek a vírus van két, még, még kettő nagyon rossz tulajdonsága. Az egyik az, hogy Néha kikerüli az immunrendszert, de néha annyira aktiválja, hogy súlyos következményei lesznek. Mondjuk ezek a paciensek, ahol ez történik, azok meg is halnak, de ki tudja kerülni az immunrendszer, és úgy, amint ez a nagymama említett, ez nagyon tipikus eset volt, amikor nagyon sokáig van az életőnek hasmenése, és nem tudja ezt kiküszöbölni semmivel, meg egy kis lázza, ez sokáig megy. Ezeknél az embereknél sajnos, ha el is múlik, vissza tud jönni. És én tud, úgy tudom, a kínaiak szoktak a szérumot adni az ilyen pacienseknek, ami más emberből a, a, a, nyert ellenanyag tulajdonképpen igigét, amit a vérébe adják, és akkor eltűnik úgyhogy ezt csak úgy lehet kezelni. Szóval lesz olyan ember, amely, a, a, a, akinél nem alakul ki olyan a, stabil immunválasz, hogy évekig tartson. És nagyjából az influenzával is az a helyzet, úgy tudom, hogy ilyen tartós immunitás nem alakul. És ez, ki. Való, ez valódi immunitás? Mert ugye ez elhozza annak a kérdését, aki egyszer megkapta, vagy nem megkaphatja még egyszer. Rövid távon valószínűleg nem, de az sem biztos, Azt csak akkor fogják tudni, hogyha már lezajlott, főleg Amerikában, és szerintem onnan többet fogunk tudni, de hosszú távon nem tudjuk, hogy alakul-e olyan és a, és, és a második hulláma, tehát valójában olyanná válik az egész, mint egy hétköznapi influenza? Olyasmi, igen, sajnos, én azért gondoltam, hogy ez így nem lesz megoldás, hogy az embereket bent tartani. sokáig, mert ez a vírus valószínűleg sokáig fog maradni. Azért, mert egyrészt nem, hogyha nem alakult tartós immunitás, másrészt meg, hogyha vannak emberek, akiknél visszajön, és azok tovább tudnak fertőzni. Mert ezek az emberek igazán a, a nagy fertőzők, akiknél elhetőnetek vannak, akiknél elhetőnetek vannak, akik sokáig tartanak. Úgyhogy... Végül is magával a vírussal mi történik akkor, hogyha uh, nem tud egy másik sejtbe, ahogy, a, ahogy, az ahogy falus akadémikus mondta, reprodukálni magát? Végül is uh, um, uh, úgy néz ki, hogy egy járvány uh, úgy múlik el, hogyha vírus egyre kevesebb uh, um, uh, új, a cél talál magának. Jó, de az a Aztán gazdatest, az... akiben egyébként van, bárki Igen. is az, abból hogyan tűnik el? Azt nem tudjuk. Az, az egy nagyon rejtés dolog. Egyesen eltűnik, vagy vele marad? Hát az lehet. Melyikhez kell melyik? valamelyik helyen a testbe? Az, ez, ez és bármikor meg tudja betegíteni egyébként független, hogy január, február, márciusban nem betegítette meg, aztán áprilisban meghírtelen igen. Igen, sajnos, de nem minden embernél. É, értem. É, tehát, hangsúlyozni kell, hogy itt vannak emberek, akiknél vissza fog jönni. Olyan tehát valójában, ha jól értem, írta. Isten igazából erre nem az a megoldás, hogy mindenki megkapja, hanem egyedül az, nem, hogy tényleg egy hatékony oltást találnak ki. Igen. Sajnos az, el, az első hozzáállása ilyen top manager orvosoknál rossz volt teljesen, beleértve az angol és az amerikai, ők úgy gondolták, hogy ez nyáj immunitása meg lesz oldan, oldva, mint egy influenza, az teljesen rossznak bizonyolt sajnos. Úgyhogy ezt gyorsan kellett megváltoztatni, de erre nem volt igazán, Uh, idő, úgy azért nagyon sok ember halt meg most Angliában és Amerikában, uh, viszont mi azért szerencsünkre uh, egy kicsit védettebbnek uh, bizonyultunk, azért, mert itt uh, a keleti országokban létezett az úgynevezett BCG oltás, ami tuberkulózis elleni oltás, ami kötelező mm -hmm. volt. Amerikában nem. Ott nem adják be. Úgyhogy ezt érdekes módon a nagyobb immunitás biztosít az véteni populációnak. És ez ugye összefő, a, a BCG, az, az egy, azt nálunk most is van még? Azt most is kapják? Magyarországon most is van, 1954 óta van. Uh -huh. mint az idős emberek biztosat vételenek, ott nagyon kell rájuk vigyázni, de 1954 óta... Létezik, én úgy tudom, Bulgáriában 20-as évek óta adják be, és az, az egy, ott egy nagyon jó autóanyag van, úgyhogy nagyon kevés ember halt meg eddig. Az valami védettséget biztosít, de nem tudjuk hogy annak a mechanizmusát, és most én azt hallottam, hogy Ausztriában, Németországban elkezdték beoltani a vírűsebben generációt bcg hogy mennyire sikeres lesz, azt én nem tudom, ez egy kísérlet. De az oltóanyag az egy kritikus lesz, az muszáj lesz kifejleszteni, addig csak ez marad, hogy azok az emberek, akik gyorsan meggyógyultak és ellenanyagot produkáltak, azokban visszanyert plazmát beadni azoknak, akik nem tudnak felépülni. És hát hát mondja meg, most a Boris Johnson, ez egy tipikus példa, amit a Nagymamán semlített. A Boris Johnson uh, világos volt, hogy bekapta a koronavírust, és egy hétig, mivel gyeng, úgy döntötte, hogy gyenge tünetei vannak, akkor otthon marad, de dolgozott, izolálva, de uh, kiment, bement, exercise, mindenféle csinált. És a végén, ez egy nagyon tipikus, a végén a vírus letárolta, szó szerint. Sok víru, vírusolóos azt mondta, hogy ez egy nagyon tipikus, erre nagyon kell vigyázni. Hogy? Ha enyhez enyhe tüneteink vannak, akkor sem szaladjunk, akkor le kell feküdni, nem csinálni semmit. Csak nézni a tévét és várni, hogy egy kicsit jobban lehet. Az az ember, aki nem áll le, és sokáig, még, még voltak olyanok, akik kimentek futni, az, az biztos, hogy a lélegzetű gépre fog kikötni a végén. Ez nagyon rossz itt a vírusnál. Nem lehet tudni, hogy az elén, nem lehet tudni, hogy kinek milyen lefolyású betegségre lesz. A teszt, az tulajdonképpen arra jó, hogy az ember azt láthassa, hogy hol milyen mértékben van jelen, vagy a teszt jelentősége alapvetően micsoda? A teszt rendkívül fontos. És itt tesztelni, tesztelni, tesztelni kell. De itt vannak buktatók, a például azt hiszem a spanyolok jártak úgy, ott rendeltek meg Olaszországban is azt hiszem volt ilyen eset, egy olcsó kínai tesztet, ami tulajdonképpen 30-40, azt hiszem hivatalosan is, is mondták, 30-40 százalékosan uh, uh, működött. Már mint a 10, min 10 pozitív mintából csak 3 vagy 4-ben mutatta ki a vírust. Az, azt ki kell dobni. De most nem arról beszélek, ami nem működik, hanem magának az a tesztnek, ami működik. Annak alapvetően mi a jelentősége? Hát, hogyha valaki pozitív, és még nincsenek meg a tünetét, azt, azt izolálni kell azonnal a többiektől mindenképpen. És addig-addig kell tesztedni, amíg eltűnik tőle a vírus. Néha Uh, akár uh, egy hónapig is benne maradt a vírus, és de a ki, Jó, akkor visszatérve Kínálat arra, amit ön önmondott, és ezzel az áramsoraimat, ha megengedi, akkor az, hogy egy teszt mitől jó vagy mitől rossz az, azt, azt egy szakemberen kívül, honnan lehet megállapítani? Most, Most nem nem úgy. Én tapasztalatból tudom, hogy melyik a, a, a jó mert dolgoztam ezekkel a kittekkel, és én biztos nem használnék kínai tesztet, mert egy nagyságrend különbség van, egy kínai és egy amerikai teszt, biztos ott az árban is de, de nem, nem ír semmit az a teszt, ami, ami a falsz negatív eredmény. De ugye a tesztelésben az is benne van, hogy azt x-szer meg lehet csinálni, hiszen ha valakinél mutatja akkor az annyiban szerencsés, hogy ő, ő már megvan fogva, neki már az a dolga, hogy ne hajjon meg, ne betegedjen meg súlyosan. De ha valakinél nem mutatja ki, akkor nála egészen addig kell tesztelni, ami ki nem mutatja, hiszen egyszer ő is a vírus fogjává kell, hogy váljon. Igen. Igen, igaza van. Van, amikor nem lehet kimutatni a vírus, de ott van, csak olyan kis számban, hogy nem mutathatok ki tulajdonképpen. A, ez, a, a teszt, az, az csak bizonyos mű, intervállban működik, és az nem azt jelenti, hogy nem fertőződött meg. Azért tovább kell teszteni, hogyha az a lényeg, hogy azokat teszteljük, amelyik Bizonyított koronavírus betegekkel voltak kontaktusban. Szóval ezeket az embereket mindenképpen kell sokáig tesztelni, hogy meg tudjuk, hogy... És, és aki, aki megkapta a vírus, beteg, nem beteg, azt izolálni kell. És akkor sem biztos, hogy elég, mert az vissza tud jönni. Sajnos ez egy olyan vírus, de addig nincsen más megoldás, és még egy dolog, dolgot szeretnék nagyon gyorsan megmondani. Én szerintem itt olcsó, nem olyan drága módszerekkel, védő felszerelést és védekezést kell nagyon gyorsan kialakítani a, a munkahelyeken, a boltokban, mindenhol, és ebbe inkább kell pénzt fektetni, mint más, mert, mert itt lesz én szerintem, a vírus, sokáig és mindenképpen fertőtlenülíteni kell magunk köz, körül, és mászkot, mászkot kell viselni. Ez a lényeg. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állását. Több szempontból is egyrészt, hogy most rendelkezésre állt, hogy falus eh, akadémikus rendelkezésre bocsájtotta a szuhát itt értelmében, és egyáltalán. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Nagyon szépen, viszont hallásra! Zúlya Katarovát hallották, talán az egyik leghosszabb kejfejancsinak lesz itt most vége. Én kipurcantam, nem abban az értelemben. 061 0877, ha bárki el akar engem érni, nagyjából és 5 fél ,5 percünk van. Jó reggelt! Jó reggelt Az a kérdésem, hogy a doktornőhöz, hogy Nincs már bízó. belünk, ő már elköszöntem tőle. Köszönöm szépen! Én már a saját szövegemet se értem, nem, hogy a másét. Ez a mai műsor annyira izgatott, hogy egyebek köztem miatt is két órát nem aludtam, akkor ugye kezdődött a műsor úgy, ahogy, és hát azért elfáradtam, ezért elnézést kérek, ha egyébként van miért. 061 0877 Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a veszélyhelyzetből adódóan meg, hogy az embernek nincs hova mennie. Pénteken és hétfőn is lesz Kejfe Jancsi. Ugye a veszélyhelyzet mikor múlik el, a rajta múlik minél hamarabb. távol létemre ez az e-mail címem. Többet a telefonszámot nem mondom, ha igényt tartanak rám, hajrá, ha nem, akkor még 250 másodpercig szól Petmeteni Last Train Home című szerzeménye. 061-877-0877 illetve dörö.fi Viszont hallásra! Péter, figyelj, van arra a mód, hogy ezzel a Zója Katara fantasztikus hogy minden héten beszélgess egy negyed óra. Nem tudom, Péter, jelen pillanatban nézeki ki a fejemből, és olyan fáradt vagyok, mint hogyha csináltam volna valamit. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak azért, hogy egy jó hírrel fejezzük be. Megkaptam a nyugdíjamat, van egy esemes szolgáltatásom, reggel 7 óra 5 Jó reggelt! Jó reggelt! Szia, Laura, ez nagyon szuper, ez a két tudós ember. Annyi mindent elmagyaráz, amit az ember nagyjából képes is felfogni. Köszönöm szépen! Szívesen! Now, now, now, now. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy létezik Műkös Szervállalat is Magyarországon, és örülök, hogy a hátvelező napokban se hagy minket magunkra, és köszönjük, hogy hallgathattuk. Azért ne essünk túlzásban, ugye szépen köszönöm, viszont találásra. Reklám Errege van már a maszkvadászatból vagy a előtt is sorban állásból? www.textilkötőjelarcmask.hu A Blahuzatél közelében a 7. kellet, egy alatt található textilklinikán cserélhető és mosható szűrővetéten ellátott textil arcmaszkokat vásárolhat. Sokféle színben, mintázattal és hatféle méretben a család minden tagja számára. Akár fél évig is használható egészségügyi maszkjainkra három óra garanciát vállaló. Textilklinika a akászhoc.41 www.textilkötőjelarcmask.hu Reklámot hallottak. Spirit FM 87.6. A Desszágyó. Tessék. É, jó reggelt. É, nagyon szuper volt a műsor. Annyit szeretném megkérdezni, hogy mikor lehet visszahallgatni? Este tízta. Köszönöm szépen. Ferszupia.